Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vesturlandið og mæli eindreiðið með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastað. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaradalum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á væntingum. Há við leitni minna fólk á að þátturinn er líka í videoformi á YouTube. Hérðu, við erum eiginlega að byrja það. Þeri bara það sem við erum núna bara við erum að tala um auðlýsingar. Já. Af því þú ert í business. Já. Meinist þú að auðlýsingamarkaður áhugaverður af því já. við erum með einhver tölur en samt vitum við, við ekki alveg hvað er bakur tölurnar. Já ja ja. Og við erum að tala um sem podcast og svona. Já, við munum að tala vera prófa allskunnar bara. að prófa að auðlýsa okkar fyrirtæki blöss allstaðars. Hvar sem að segja í podcasti eða veb bannera og okkur Og ég held svona að, að því vorum að tala um sko, að ég var að segja við á þannig að ef að fólk væri með, á, oh, nú verður einhver sem að hata <laughs> mér fyrir <byrja> að segja <laughs> það. Það er hlut að það. Ok, En ef fólk væri með raunverulega mælingar á bak við bannera og vefborða á miðlanum sínum eða þess að í rauninni að þegar þú kaupir raunlýsingu á vefmiðlum og setur mælingar á bak við bannaruna þina, bæði sem mæla bara traffíkina sem kemur inn á bannernum og söluna, þar litla líkur á að þú munur kaupa þær banner aftur nema þó til þess að einmitt bara svona upp á sýnir leikann þú veist, þú ert ekki að kaupa þetta til þess í raunina að fá söluna er kvar liggur einmitt af því ég nú gefi mér af því þú ert ung já. með kom business og gefi mér af því þú ert svolti svona nútímaleg í því hvernig þú markaðsetur fyrirtækið fyrirtækið jaa því mann finnst sko þar er ennþá kanskje svona eldri fyrirtæki sem eru með einhveran hálfgera að vera kaupa heilsíður í blöfum og eitthvað mm -hmm. sem mann var í nútímanum getur þetta nú ekki að vera skila miklu Já. hvað er hvernig metum að það maður er auðvitað fyrirtæki sitt mm -hmm. hvað er að skila og hvað er að skila ekki sko. ég held að í mínu tilfellu er það bara þannig að mér er bara svolítið þrýst uppu vekk og ég get ekki færi allar aðferðir að því að er auðvitað kynlífstæki Mm -hmm. og ve getum ekki keipt Facebook ads til dæmis. Þannig að við högum það er alveg ástæða fyrir því að ég er andlit fyrirtækisins og það er af því að kynlýstæki meiga ekki auleysa á flestum samfélagsmiðlum. Þannig að við þurttum að vera með talsmann eða svona talsmann til þess að í raun ná ségi frá tækinum og tala í stað þess að birta bara þessar auðlýsingar heldur þannig auðlýsingar eins og önnur fyrirtæki kannski gera. Er bannað auðlýsta Facebook? Já. Bávi það. Mm. Það er og það er leiðandi, þá þarf maður að fara óhæðbundar leiðir og ég held að það er líkið minn svo styrkleiki að þrátt fyrir það að ég hafi enga mentun á þessu sviði en þá hefur við alveg gríðarlegu skóli að þurfa yruninni að læra inn á þetta mm -hmm. að bara hvernig getur markasetti ef þú mátt ekki auðlýsa þarna, þarna og þarna og samviskan þín í rauninni vil ekki auðlýsa í veist, morgunblaðinu út af því að það er börn sem lesa það, eða, okay. eða það hvað skilji, er hvað við við, það er þú vil líka passa að þú ert ekki særa blegðunarkend viss hóps. Mm -hmm. um, þannig að það hefur verið svolítið teknin í okkur að reyna að finna aðferð til að auðlýsa fyrirtæki okkar án þessa að særa blegðunarkend og í rauninni að valda einhverjum óþægindum af því að kynlýstæki er bara, það er tabu má Það hefur reynda skánað mjög mikið síðarsliðin tíu árin, en mörgum finnst þetta mjög erfitt æmjörnum. og finnst bara óviðegjandi að sjá auðlýsingar í blöðum eða í sjónvarpi og eitthvað svona frá kylgustæki verslunum. þetta hefur verið svolítið svona sé, e, þrautin mín að leysa, æmjörnum. að geta markasett mitt fyrirtæki ánþess að vera særa fólk eða brjótalauk. En ástæðan fyrir að mér skaman að breinpikaði með þetta er að þegar ég heyrði veltutölunar hjá þeir að þá ef mér túsæði bara þetta er ekkit, þetta er ekkit bara einhver svona krútlegur heimabisnis, þetta er bara Nei. alvöru business Þetta var krútlegur heimabisnis, <laughs> <Ég, ég veit, laughs> það er eitthvað svona ég og ég er oft, ég gleymi mér oft, ég er oft bara einhver svona ég á litla krútlegan fyrirtæki með sem er orðið að einhver skrýmsli núna, ja, mm -hmm, þú veist, góðu mm -hmm. skrýmsli, þetta er góða skrýmsli Ann hérna og þetta er eitthvað svona sem að kom mér bara virkilega óvart og það er eitthvað svona ég svo oft hugsað til baka af því að ég man þegar ég var að byrja og ég var bara wow ég seldi fyrir heila milljón og mér fannst það bara magnað og ég man daginn sem ég seldi fyrir, fyrir fyrstu milljónuna mína mm. og ég bara ég hugsaði bara á einum degi ég seldi ég fyrir heila milljón og mér fannst þetta algjörlega magnað og ég hugsaði bara nú er ég búin að ná toppinnum en það er magnað vegna þess að ég heldta hugsar að selja kynlýstæki svona litlu landi og Íslandi fyrir meira en milljón á einum degi. Það yeah. er mjög mikið. Já. Það er Það þetta jaa jú það er það. En þetta var eitthvað ney, fyrir nokkra mánuðum síðan þar sem að ég bara var í svona geðsfræðinga kasti bara inn í herbergi með mæmmu og pappa og ég var bara oh my við seldum fyrir milljón og bara ég hugsa bara hvað gerum við allan peninginn bara þú veist <laughs> ég fannst mér tala mikið. Er, er, er meðalvelta minn núna þá bara það eru 365 dagar er í árin ertu, ertu að að dag yfir árið? Þannig það er alveg, já, það er yfir miljón dag. En að sjálfsögðu þá er þetta líka orðið allt öðrisið á þessan tíma sem ég seldi eina miljón að einum degi, að þá var ég ein. Með minni kostnaðu? Og... Ég var bara með þetta heima í ég koma sko, ég bara ja. íka að koma að heima hjá mér ja. og ég var bara ein að spá í þessi, ég var ein meðurinninni laun innan fyrirtækisins. Uh, í dag er þetta allt öðrisið. Við erum með 15-16 starfsmenn í vinnu plus allar verktaka og, þú veist, ölsingastofur og e, bókara og annað. Þannig að í dag, þegar maður selur fyrir miljónuðag, það er að því þarf þess, sko. Það er ekki, einmitt, einmitt. <laughs> það er ekki að því að ég bara er svo bílarslega sátt með það, sko. Einmitt, eða svona. En, en uh, hún, þetta er samt bara ákveðu afrek að byrja með svona lítinn krútlega netbusiness og vera komin á þann staða veltann eða bara orðin eins og í stóru fyrirtæki, sko. Já, þetta er það. En þetta krafts líka er rosalega svona hugrekkis mm -hmm. og veist, ég hef oft staðið frammi fyrir sjálfum mér og þurfti að peppa mig algjörlega í gang og segja bara að þú getur þetta. Mm -hmm. Af því að hverjum einasta degi þá upplif ég svona momenti í mínu lífi þar sem ég bara svona, eða, veist, ekki kannski hverjum degi, en ég upplif mjög reglulega bara svona, gerðu hvað þykist þú vita? Já. Hver ert þú að standa í þessu eða skipa fólki fyrir að segja fólki hvernig þá að gera hlutina eða veist, hver gaf þér leifi til þess og... Þetta meðst mér áhuga það að heyra út af því að Já. flestir hugsa þeir sem er í þessu hlutverki þeim líður ekki svona en er Já. þókarski mönurinn á mönurinn á einhverjum sem fer ekki, eða leggur ekki svona business og þeim sem er í honum mm. eða að báðum aðlunum líður eins Já. En öndur manneskjan nær bara seg að segja, já, mér líður svona en það þýr ekki ég get ekki gert það. Já, ég held líka að stór þáttur sé kannski bara það að þust ég er bara með eitthvað mission sem ég er að klára. Mhm. Mm ég er bara með þetta verkefni í höndunum og ég ætla bara að gera þetta ótrúlega vel. Og í þessu verkefni þarri ég bara að takast á við erfiðar aðstæður og þarri að fara út fyrir þægindarammenn og ég þarf saltig að úst, bara læra, gera mistök og læra og prófa mig áfram og og að sjálfsögu alltaf það er bara okay það er þannig við þekkjum við allt að við erum bara með svona vissan kassa og það er bara okkar svona þæigindar rammi mm -hmm. og það er því miður það er bara allt allt of algengt að fólk er bara svolti fast inn í þessum kassa. Amett. Það vill bara gera það sem að þekkir það sem að kann og það sem í raun kemur til þeira. Mm -hmm. það er þeir ekki í þessar aðstæður þar sem þær að sækjast eftir nýjum hlutum og fara út fyrir þæigindarramman sinn. Mm -hmm. Og ég er hlutinn einn Í mínum lífi að þá vildi ég challengea sjálfa mig og fara út fyrir þennan kassa. Og ég gerði að viljandi í dag að fara í æðstæðar þar sem mér líður ekki særlega vel í. Þú veist, að prófa nýja hluti og gera eitthvað sem ég gæti mögulega lært af eða eh uh, gæti komist í vel, skilurðu. En það er ekki kanskje ólíkt að fara út fyrir þægindaramann í einhver eins og bara skora sig á hólmingur hreyfingu eða eitthvað. Mm -hmm. Síðan er nett dalt annað tvist að fara út að að og viðskiptum. Já. Af því það er eitthvað sem er kort sem við viðurkennað ekki þá er þetta svo djúpt í okkur. Ef man er að taka fjóra hægilega áhættu þá mm -hmm. líður man er svolti eins og man sé eingust að reinsinna heldi ég að við séum þar frumstaðs að þá er bara ef ég klúðra þá er ég frá deyja. Já. Að því þá og ég ekki pening og með en... peningunum borða ég skýll. Já, já, já. En ég var að þetta þannig eins og ég hef alltaf hört á þetta að þá kemur mér þar í að ég er búin að tryggja sjálfa mig, mm -hmm. sama hvað gerist, hvort sem að COVID myndi að taka fyrirtæki mitt eða eitthvað annað, að þá er ég alltaf búin að tryggja sjálfa mig þannig að ég mun ekki þurf að eða selja bílinu minn, þú veist, og leið að þú ert búin að búa til þennan grunn ykkur neginn að þú upplifir kannski svona, þú veist, þess og ég hef alltaf verið að taka, ég hef búin að eitthvað fyrirtæki í tíu ár, sko, ég og í þessi t Alltaf þannig skref að ég er innan einhversu ramma sem þýðir það að ef mér mistext að þá mun ég ekki tapa allt. Mm -hmm. Mín spurningar er alltaf svo þegar ég fer út í eitthvað nýtt verkefni þá spyr ég sjálfa mig og þetta er mjög meðvitað sem ég gerir þetta. Ég spyr sjálfa mig hvað er versta mögulega sem gæti komið út úr þessu. Einm. Mm -hmm. Eruðu að gera eitthvað verkefni og ég hugsa á hvað er versta og þá er við að tala um raunhæft, ekki ég gæti þetta á Þú veist e e mitt, e mitt. En bara svona hvað er mest sem gæti komið Ef sú niðurstaða, að versta er mjögulega er eitthvað sem ég get með, þá gerir ég hlutin. Já. Og það er bara, og hversu óþægilegt sumt er, að til dæmis bara, þú veist, að mæta hvert og þykjast eitthvað að við eitthvað af mm -hmm. eða þeirra að taka ákvarðanirinn á fyrirtækisins eða eins og núna til dæmis nú eru við að opna nýja vestlund til dæmis fyrir blöss sem er 860 fermetrar. Mm -hmm. Hvar er hún? Hún er á Dalveginum í Kópáinum. Ég er að segja þetta í fyrst að skipta upp átt. Ok. Já, þannig að okay. núna þínur hlustundur fá að við það. Lísast verðum á Dalvegin 32, sama hús og sérefni og spaðin eru. Ok. Því mér erst alltaf skemmtilega að byrja við tölunum ég bara einhvern veginn eins og vorum að gera. þanna Þannig að fyrir þá sem eru að hlustu að horfa þá ertu gerður Já. og þú átt fyrirtæki plöss. Já. Já. Mikið rétt og það er kynljöfstækjöverslun. Og það er kynljöfstækjöverslun. Þannig að við erum, erum að opna nýja verslun þar mm -hmm. sem að verður 860 fermetrar sem er held ég bara bæfar langstæðista kynljöfstækjöverslun sem hefur verið stopp, stopnuð eða opnuð í á Íslandi. Mm -hmm. um, og það til dæmis er bara rísa verkefni. Og þetta er rísa verkefni sem að mér langar að standa með vel í. En af hverju opna svona stóra verslun? Að því að nú myndum að hugsa... Við erum að færa eftir meira og meira kannski hugsa, kannski að man á að á neti. Og þá myndi man kanskje hugsa, kanskje er raunt. Man myndi hugsa ef að er eitthvað sem fólk myndi vilja versla á netinu, þá er að kynntist þekkim. Það heldur haldið það En það er ekki þannig. Nei, nepp. mæta á staðinn. Svo ótrúlega fyndi það ég segi í fólki bara meira sem núna í Covid. Þá er endá sko komum sná nokkrar vikur þar sem netverslinu náði fram úr búðinni. Mm -hmm. En svona heilt y þá myndi ég 65% af komu í gegn á veslununa svo kannski 30-40% sem... Hefur þú hort á breytingar fyrir gegn, klára Já, svo því sem það 30 er 30-40% er neitt og svo eru við með heimakynninga líka þannig að þú veist þetta er svona já, það er ennþá þannig að fólk vill koma í búðina og sömur vesla og meira seg að af þessum 30-40% sem vesla á neittinu þá er stór partur af því fólki sem að vesla á neittinu en sækir í búðina Yeah. Þannig að ég er bara eitthvað neginn á þeimst að ég trúi því að næstu sjúhárin og meðan þessi leigusamningur er í gangi mm -hmm. að þá munið þetta ekki taka það miklum breytingum plus það að þú býr til aðstæður það sem þú lokkar viðskiptavinnin til þín þá er þetta alltaf að fara að borga sig. Að því að hvort sem þú séð netverslun eða vestlun þá þarf þetta að vera meðlagar, við tilum að verðum við vöruhús þar sem að allar pantanir og allt verður sem pakkað þú veist inn mm -hmm. Við erum með skrifstofur fyrir starfsfólki okkar og aðstöðu og svo erum við vestlunina í þessu rými að auki verðum við með risastoran sal, þar sem við ætlum að vera með námskeið, fyrirlastra og ég hlakka til að bjóða þær að koma að halda fyrirlastur í blöss, fyrir. þar sem við getum talað um eitthvað skemmtilegt eða þú getur haldið þitt eigin námskeið, mm -hmm. að því mig langar, ég vill að þetta sé þannig að blöss verði miklu, miklu meira heldur en bara vestlun sem þú fer til að kappa kinnlif Mm Hetta -hmm. community, þetta er þú ég legg ekki segja kultt, en þetta er svona þúlust, þú verstar er blöð, þú getur líka sóttu fræðsliga blöð og þú fær frjáa smokka í blöð og mm -hmm. þúlust, þetta er staður þar sem þú getur leitað heilt yfir ef þú vilt fræðast um kynlífssamskipti og óstriði og þess háttar. En væntanlega er þá bú að verða eitthvað breyting á, sko því maður hugsar þegar að ég fór í fyrsta skipti inn í svona bú, þá var netverslunin ekki einhvern að raumræulega. Nei. En þá sem var ef að hæð verið netverðum þá þegar ma var eitthvað með bara eitthvað tvítugur og eitthvað mair hérna bara fameinn og þá höfðu ma gættna vilja geta væslað þetta gegnum netið. Er er það, er ásýndin orðin önnur. Sko. Þegar þú þegar þú mætir inn í svona búð er þetta öðruvísi en þetta var hérna. Já. Að þetta að er öðru sé. Bæði bara það að þúst eins og við til dæmis leggjum mjög mikið að starfsfólkið sé bara fagmannlegt og snýrtlegt og þess en umhverfið líka heilt yfir er svona Þetta er reynt, mm -hmm. þú veist, þetta er þú upplifur ekki þess svona ég er að gera eitthvað óljulegt þegar ég labbin í kýrlustæki verslunum og svo held ég margir upplifðu á tímabili þegar voru að labbin í einhverja verslunir það bara að hort í kringum sig og áðurðu löpuðu inn sko. Þannig að ég held það allavega að þetta sé að það er að breytast mjög mikið og svo er þetta líka pína þannig og sér bara svona 80% konum og aldrinum 18-55 að hafa prófa kýrl það hvað er við reyna að vera einn að féla hvað er við reyna að vera að blekka ég meina það er allir að gera það Amen. eða mjög margir að það er svona það. skil ekki og með ég er nú aðeins búna að vera að tala með þessa þoughtu með þessa ritskoðum eins og á Facebook og YouTube og, og ég botnar bara ekkert í þissu sko þú ert botn ekki í fú, sko, er þetta hérna þetta er mjög spjés og nú er ég tilta að skilja að þú værir að vera með einhver línur já, en já, já. en en ég maa ekki bestamært að sleipa þeim, sko flest fyrirtæki er náttúrulega rússlega mikið að treysta á Facebook Ads og Google Ads. Er þetta allt? Það er allt annað. Allt annað. Já. Ég get sko notað svona keywords eins og í Google. Þú veist þannig þú leitir af kynlifstæki þá get ég poppað það viðst, eða þú veist mm -hmm. En svo er það líka bara vissleikur. Þú veist það er þetta er svona eins og að gera veðmál. Mm -hmm. Þú veist þú segir bara já, af þú Google kynlifstæki og þá er ég tilbúin að borga 50 kall fyrir það. Eh en svo bara einhver annað sem kemur og borgar 60 kall fyrir það og svo annað sem kemur og borgar 70 og svo endanum verður að koma upp á öllu valdi og þú nennir þér sig ekki lengur. Nei, ég skil. Þetta er þetta er svona betting dæmi sko. Hvað að segja, þú værir að horfa til baka og svo þúst af því þú með þar stóra hlutdeild í þvísu marka á Íslandi þó að sé mörg fyrirtæki. Hvað myndir þú segja væri stærsta ástæðinna fyrir því að hlutdeildin væri svona stór? Ég verið mm. bara ég gefa ráð til einhvers sem er núna með að staðfna bar... kynhlustaki fyrirtæki. <laughs> <Sem bara stopna laughs> ein... <laughs> það er einhverhætta út í núna sagt, að staðfna kynhlustaki fyrirtæki af því að það opnar sirka eitt nýtt kynhlustaki fyrirtæki á svona 2 til 3 manna fresta á fresta í Íslandi. Spáðu í þí. Það er svolítið. Það sem er algjörlega það, það er bara, þetta er út um allt. Já. En partur af því er jákvætt. Mm -hmm. Það sýnir bara eitt að þetta er orðið svona hvað má segja eh mm -hmm. því fleiri sem er í þissu, því meiri exposure fær kynlistaki mm -hmm. eða fá kynlistaki. Mm -hmm. Þú veist þannig að þetta er ekkert þar er ekki neikvætt endalaust í samkeppni. En ég meina bara fyrir eitthvað sem er að starta fyrirtæki bara Já. alveg eins og þúst og, og og kannski ég spurði þú þá í leiðinni um það bara hvernig byrjaði þetta hjá þér. Já, ég myndi allan daginn og þúst þetta er bara spurning sem ég fái mjög reglulega frá fólki sem vil vill starta fyrirtæki. Þá segir ég bara hvað vilt þúst hvernig byrjaði mm -hmm. sko, í fyrsto og æðru þriðja lagi og um hún þarf að vera þín hugmynd. Þú ert ekki að fara að starta fyrirtæki og gera eins og einhver annars. Nei, nei. Það er ekkert jafn sorglegt og fylgjast með fólki stopna fyrirtæki sem er eins og þitt fyrirtæki. Nei, og það sem að fólk bókstala notar þitt orðalag, copypestar textanaðina eða myndefni og annað, selur nákvæmlega sem að vörur bara þúsungallið útýrara. Nemi. Það er svona... Það er business sem er ekki vannlegur til lengri tíma. Nei, það virkar ekki. Nei, og þú þarft að vera svona, ef þú ætlar að stopna fyrirtæki, þú getur alveg gert eitthvað svipað og aðrir, mm -hmm. en hvert verður þitt svona x-faktor? Nei mitt. Þú veist, hvað af hverju ætti ég sem neytandi að koma til þín frekar heldurinn hans? Þú veist, sem yes, er leiðandi á þessu markaði eða eitthvað. Hvað ætlar þú að gera sem fær mitir svo langa frekar að þesslega Vi vorum tvær vinkonur, ég og Rakel, vinkonur þínu Já, emir, ég mér til þekker Rakel Já, við vorum sérst tvær í fæðingarólfi okay. Og hérna, vorum svolítið losti í lífinu held ég báður bara, við sem ekkert hvað okkur langaði að gera og vorum þannig sé bara báður aðtunulausars eftir fæðingarólfi og við okkur langaði að stofna fyrirtæki mm. og við vorum bara að hugsa allskunar bara að opna skóbúð að fata vestlun, eða fatavestlun eða vorum bara að fara í alla hringina þú vorum væga bara svona ja okay þúst þetta var náttla bara fyrst svona eitthva hugmynd æi svona eins og ma spjallar við Jumt. marga bara Jumt. síðan allt í hinu kemur akal ein daginn til mín og hún bara í verða sína soldið og ég bara hvað hún alveg þar í var sína í var kaupa mér og bara sjáðu og svo bara opnar honum svona lóana og ég bara hvað ert það sína mér hún bara ég var að kaupa mér kynlýstæki og ég var bara neira kal er ekki þú ekki að sína mér ég bara <laughs> mér fanns svo skrítið og ég var bara Oh my god, hver er þetta? Mm. Veist, við vorum mjög góðar vinkarnir, mm. en þú sér samt bara þessum tíma, þá var ég ekki að fara að skoða kynlýstteki sem vinkarn mín hafði keypt sko. Þenna hérna. En svo var eitthvað í mér sem var bara eitthvað en wow, hvað þetta er fallegt. Mm. Og wow, bítu, þetta er ekki eins og ég á, þú vissu, ég átti bara eitthvað grænan æðanberan, eitthvað ógeðlegt skilu. Okay, Þenna ég var bara, okay, er ég þar að eignast þona. Okay. Þetta var bara sjúklæsa og eitthvað bara, okay, hvar keftir þetta og hún það og og og, svona, og ég bara þetta businessun okkar. Við erum að fara flutinn sona kynnstæki. Okay. Bara þetta er hágæða, þú viss hún var bara endurhlaðanlegt og það var svo gyllingi tækinu. Varðu þá var, var engin annan þá að selja þetta á Íslandi eða? Það var einn aðili að selja þetta, sá mm. sem hún hefði keypt þetta, nema bara ótrúlega lítur vörur þar af því að svo fór ég í það að gúgla þetta vörumerki. Mhm. Mm kemur er ljós þetta vörumerki var bara he vörulína, bara risastórt vörumerki. En það voru kanskje seld 2-3 tæki í sem hún Þannig er og það bæsta við þetta er að þegar við ferum inn á netið af því að ég hugsa bara okay Lelo hét verumörki hví faðum á lelo.com og gúglaði og fann hana helling og eitthvað og svo ætla ég bara panta mér og fá sent. Mhm. Mm Næma það að þæg ég er að ganga frá greiðsluferlinu og þá senda þeir ekki til Íslands. Okay. Þúss við erum að tala um þetta er bara röð atvika sem að var til þess að við stofnaum þetta fyrirtæki. Okay. Eh það sendi ekki Íslands, í shipping og þá fyrir ég sipping og þá kemur, þú veist, veldur land og ég segi Ísland og þá stendur there's no retailer in your country. Do you want to become a retailer? Mm. Og ég var bara já, þú veist, svo sendi ég bara e-mail við, sendum bara e-mail og við ykkur setna fengum við fyrstu sendingun okkar. Og við vorum bara eins og krakkar í namilandi. Bara fullt af kylnustækjum og við vorum við sem ekkert hvað vorum bara að gera. Og hvernig var þá, og hvernig var businessin fyrst? Var það bara hérna kon fólk bara heim til ykkara keipti eða verið sko, með netverslun eða Fyrst voru við rosa mikið svona selja við og mömmu minni mm, og þú veist mm -hmm. eitthvað eitthvað svona síðan vorum við með heimakynningar mm -hmm. og ég man til dæmis bara að við vorum alltaf með solid plan bara ja við bjóum bara upp á fríar heimakynningar það var engin að gera það á þessum tíma þannig við vorum bara með fríar heimakynningar mættum í parti og vorum að kynna vörurnar og ætliðum sko heldur betur að búa til pening og man þegar fórum fyrstu kynninguna og við lebbum út og við seldum ekki eina vöru. og við vorum bara Tak. Hva hérna? Bara oh my god. Ég heldt man þyrði ekkert mál. Mhm. Mm og löppu minn í fyrstu heimakenninguna ég gleymir það aldrei af því að þetta var svo mikil svona blaut tuska í andliti af því að við sáum fyrir okkur við varan bara fara af og tæma lagerinn ja, sko. Galdrat. Seldist ekki ein vara. Og það var svolti svona bara úf. En þetta var bara pastur af því sem við lærðum að við munum afkrúss heldist ekki. Já okkur þyrrum að vera með posa. Mm -hmm. Þú veist, það var engin afnarna með pening skilurðu mm -hmm. og að fara, að fara okkur og, mm -hmm. og anna ég greimin um þossa og svo svona smátt og smátt að læri maður af öllum hlutum og ef maður hugsar yfir skipti eftir allt sem maður gerir hvað gekk vel og hvað gæti gert betur að þá ósrátt nær maður að búa til svoltið svona fullkomna aðferð. Er þetta ekki dalti án þess að maður gera lítið úr menntun? Mhm. Mm er þetta ekki vískitafræðimenntun? <laughs> Þar að segja ég þekki mm -hmm. ég, ég á vinni sem að hafa mentast í vískitafræði, hagfrumkvölafræði og alls konnar mm -hmm. og þeir segja sko, húst, hegi nám var þegar ég byrjaði rekstur sko. Þá þarf ég að reka ma og þá þarf ég að læra í alvörunni sko. Ég sagti það, ég er ein, e, í þetta alla sætti það að ég væi nákomin eh nákominn í ferurskyldinni míni sem var er hámenntaður einstaklingur. Mhm. Mm með allar MA og BA og CA og TA og eitthva alla Og hann sagði við mig að hann dóaðist af mér fyrir hugrekkið því að þrátt fyrir það að hann væri sérstaklega menntaður í rekstri fyrirtæki þá myndan aldrei þora að stofna sitt Einmitt. að hann er búin að mennta sér svo mikið og hann er búin að læra um allar hættunar Einmitt. ég fór inn í þetta vitandi ekki neitt að og... því eitt er að læra um þetta vitsmunulega en annað er að læra tilfinningalega mm -hmm. já og ég held bara svona fín úrskrift af góðum frumkvöli sér svolítið bara að þessi svona þetta æðruleisi mm -hmm. bara svona prófum þetta bara gerum Enn. þetta en að sjálfsögur líka með vott af skynsemi þetta það er alltaf að fylgja með þessu En svo bara að hugra ekki. Mm -hmm. Og ég horfi bara sjálfa meg og ég hugsa bara eitthvað þá ég horfi til baka um allt sem ég er búin að gera hugsa ég bara að hf kveyr hugrökk. Mm -hmm. Þú veist ég kem ekki ég gefur mér ekkert rosalega mikla viðurkenningu að hrós fyrir það. Mm -hmm. En svona annað slag er þá hugsa ég til þess hvað ég er hugrökk. Já. Af því að ég er ekki bara ég vill ekki að spila einhveru svona fornláms En þú veist ég er ekki bara í atunarekstri að vera hugrökk en ég er líka kona í atunarekstri sem er af karlmennum. Mm -hmm. Í kennustu að er hann dóminarar er kall... Erlendis já og hann varð að hérna í Íslandi. Ég var eina konan á tímabili. Okay. Fyrst þegar ég byrjaði þá vorum við rakle einu konunnar. Okay. Úti í heimi þá var var þetta þannig, þú séð þetta er búið að breytast mjög mikið síðustu árunum. Ég skal alveg viðkynna það. En þegar við byrjum þá varu þetta svo 85% kallmenn. Hvað mann steftir mann stefsti mómentinu þegar þetta fer frá því að vera bara eitthvað svona krútlegt að þetta er hérna þú ert bara með í skúffunni heimhæðar heim, bara fars sem ég er að fara gera full time og og gæti jafnvel bara að mega fullt af peningum á því. Já, ég manna, heldur betur. Okay. Það var bara ég var kominn á þann staði þar í þurfti bara að velja. Þú veist? ég var bara annað var ég að fara missa vinnuna mína, er semst það var ekki þannig, ég misti vinnuna mína. Ég var rekin úr vinnunni minni. Því að bara að viðkomandi hjálta eðast hjálta, það var alu rétt hjá honum og ég bara þakkaði honum fyrir þetta á hverri að hafi rekið mig af að hann, að hann bara þúst þú getur ekki einu þú veist, ah, þú okay. ekki unni hjá okkur með hérna full-minded skilurðu, en á sama tíma verað með blöss og ég á líka einstað móður þannig að hann sagði bara, erum mikið um að vera hjá þér og bara við getum ekki haldið þér í starfi og þú þarft að ákveða þig mm -hmm. annakvost ert þú að fara algjörlega í blöss eða þá þú finnir aðra að vinnu mm -hmm. og þetta er bara svona tímpúnturinn þar sem ég hugsaði bara, ok, það er bara frökkvað að stökkva bilaðslega trúa hugmyndinni mm -hmm. ég bara ég vissi að þetta gæti gengi og þarna til dæmis varblöss ekki fara að ganga það vel að ég gæti bara hætti vinnunum minni sko Nei, en gallin var að ég hafði bilaðslega trúa hugmyndinni en ég hafði ekki nægilega trúa sjálfur mér mm -hmm. hvernig þa lísti það sér? Þessi stanslausa svona rödd í haustum á mér sem sagði þú ert ekki með mentun í þetta mm -hmm. uh, af hverju ætti þú að geta gert þetta þú ert alltof ung hver er ætti að hlusta þig og þú veist það er alltaf einhver að þér finnst einhver betri en þú í þessu mm -hmm. og það var kannski svona það sem að held langmest aftur að mér fyrstu árin en einhvern neinsamt af því ég hafði sem ekla trúa hugmyndinu sjálfri að þá held ég alltaf áfram því ég var bara, þetta svo gekkja hugmynd, þetta svo gekkja hugmynd en ég trúði ekki að ég var endilega besta mannesken til að tækla þetta þannig að uh, það var held é Og, þetta, og leið og ég fór að átta mig á þessu að þetta væri það sem verið að halda aftur að mér var að ég hafði ekki náði mjög trú, nægilega trúasjálur mér og ég fór bara virkilega að vinna í því að þá einhvern veginn bara opnuðist allavega dyr og allt fór að blómstra og það gerðist svo hratt að ég var bara, oh my god, bara af hverju var ekki lungu fyrir að það trúasjálur mér, þú veist. En það er hægt samt af því það er oft þegar að fólk gerir eitthvað sem sem gangur sían vel mm -hmm. að þá er svo auðvelt að horfa aftur og hugsa bara hva hva var ég hræddur af hræddur. Já. Það sko kemur þetta var nobrainer en yeah. á meðan það er eigin stað þá er það ekki nobrainer. Já. Sko. Ég held sko ég veit ekki hvað ég var hræddur við. Eð, okay. Ef þúst ég heldta ég veit hvað ég var hræddur við. Okay, og hvað varst þratt við? Ég held ekki að ég að það sem allir eru hræddur við mm -hmm. og er að mistakast. Að gera mistök og bregðast fólkinni í kringum mig. og viðurkenna mistökin. O bara þessi ótti að verið ekki nægilega góð af því að ég fer svoltið þannig í gegnum skólakerfið að það er aldrei nægilega góð. Það þá? Bara... ég bara í grunnskóla var rosalega slæmur námsmaður okay, eða þú veist, okay. bara átti mjög erfið með nám. Og kerfið er bara þannig bara er bara þannig að þær er gefnar einkunnir og þú ert bara metin út frá því. Og þaraleiðandi þá var ég bara alltaf eh uh, námsmaður eða ég, þú vissu ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta betur þar aðe ég var bara alltaf að valda sjálfri mér vonbrigðum í skóla og uh, var aldrei nægilega góð þú vissu ég var alltaf í C bekknum sem að var bekkrunn sem maður var svo torssniður og og hérna þar var úr... skipting þar þú varst í skóla í ja og þetta er þetta ætti sko að vera kært sem ofbeldi ég nei ég nei, sko ég er möin svo sterkur er á þessu ég, <laughs> það gæti kviknað í hausnum á mér ég að mm -hmm. en ég bara Það var skipting þar sem maður akkur á skipti upp í 8. og 9. og 10. bekk. Mm -hmm. Og þetta er viðkvæmstu árunin þín. Þar sem að þér er bókstallega sagt þú ert ekki nóg góður, þannig að við þurfum að setja í C bekk. að það byrjar alltir á sama stað. Og svo er þetta bara þú fer í A bekk, þú fer í þú fer í Og niðurlægingin þegar maður þarf að segja bestu vinkunum sínum sem eru með manni í bekk og þær fara allir í en þú ert bara nei við verðum saman á næsta í skólanum af því Getur við er hvað það gerir fyrir sjálfströsti og sem er að byggja sig upp og er að, að móta lífsett að lenda í svona aðstæðin þar sem að þetta er bara, já, þar sem að þú í rauninu hefur ekki dval, það er bara búið að við þið, þú ert ekki nú að klár. En á sama tíma, þá er alltaf að vera að okkur bara út frá því sem að skóla kerfi telur nöðsynlegt. Mhmm eimt þú þúst fattaru þar sem skólin til neyðislegt sem er bara starfraði í íslenskra náttúrufræði og alþjóðlegu feg en hvað með mannlega samskipti eða fjármál eða tilfinninga stjörnun eh kynlif kynfræðsla veru utan alla sem að sem átti kanske á kenniskólanir ekki kendir að þorðu lík einmitt þetta að svo auðvelt einmitt aftur eftir á þúst eins og þreyja með bubba hérna og hann lísir augnablikinu þar sem var vera bara einmitt kom með, með þess að höfnuna kendi skóla lesblindur, alveg hérna, störi lesblindur ég líka, geta allar lesið síðan, síðan fer hann til Dammarkur og þá er í fyrsta skipti þegar að spila tónlist að þá er sagt bara, heyrðu þú átt að spila tónlist fyrir framann allan bekkina því þú ert svo góður í því yeah. þá er fyrsta skipti færan þess að tilfinningu ég er góður í yngru já yeah. Og það er yeah. svo auðveld til þú einhvern einstakling sem hefur skarað svona mikið fram úr, mm -hmm. hvað alltaf séu margir, eins og hann, mm -hmm. sem ræktuðu aldrei þar sem þeir sköruðu fram í, mm -hmm. að því skólakerfið sagði bara við þau að þú ættu að kunna þetta. Og, ætla... og eins og magi skefing fyrir að maður að tala um, þú veist, ef ég hefði nú stýrt skólakerfin og, það, og, það, og ég hefði að pína allir splitt, svo ertu lélögur í splitti og þá bara ertu ömjöluður í skóla. Það er skóla. bara fallin, Já. Þetta er bara þetta bókstallega svona og ég upplifði þetta trekki trekk þar sem að bara þú þúst var staffsendingapróf og mér langaði að ála á þeim mm í -hmm. skólan. Foreldrar mínir sem betur fer þá eitthvað einn svona ég veit ekki hvað þetta hljómar eitthvað endilega vel en sem betur fer þá voruðu ekkert rosalega mikið að spyrja mig hvernig geki þúst spyrdu mig hvernig geki skólanum. Mm -hmm. En það var aldrei eitthvað reið þegar ég fekk 5 eða 3. og ég sagði bara ég geti þetta ekki. Bara Ég upplifði bara alltaf eins og ég væri heimskt. Svo er líka kominn á tíma núna bara með internetinu og öllu þessu að það hefur aldrei verið auðveldra sjálfmennta sig sko. Nei, og líka bara annað, er ekki bara alltaf læri við spyrjum börninn okkar hvernig finnst þig best að læra? Finnst þig best að hlusta, finnst þig best að lesa mm -hmm. eða finnst þig best að tala? Mm -hmm. Hvaða aðferð viltu nota til þessa læra? Mm -hmm. Og þá getum við svo auðveltlega búa til námsefni eða aðferði fyrir börninn okkar til að læra. Mhm. Mm ég til Þú veist, Einmitt. ég get lesið stuttar greinar og eitthvað svoleiðis, en í lengri tíma þú ætlar að hendi mig náttúrufæðbók og segið mér að lesa, það er ekki að fara að gera nýtt fyrir Nei. mig, en ég get hórst á YouTube-vídeó, það sem er verið að tala um það nákvæmlega sama og ég skal þylja það upp fyrir þau eftir, Einmitt. þú veist, þannig hvar liggja okkar styrkleikar og reynum svolítið að rekta þá bæði bæði því, hvernig við meðtökum og líka hvernig við þar að segja síðan er náttast líka prófin Einmitt. þú veist, einn gæti verið frábærur í munnlegu prófi en hann er lélegur í að tjá sem með texta annar alveg öfugt Já. og þetta eru bara hlutir sem að far kanskje svolti að skoða og ég trúi því að eftir svo 20 árr þá munum við líta til baka og við munum hugsa um þessar aðferli sem eru nýttar í skólakerfun okkar í dag eins og skipta upp bekkjum sem ofbeldi og bara þúst því gekkind mér nóg vel en er ekki mart svona að skána núna. Jú, ég heldta leit þá. Ég heldta og ég vona það. Ég eins og segir ég, ég þekki ekki hvernig þetta er úr lengra deildanum í dag eða eða En ég veit bara að þetta var mín upplifun. Eða þúst þetta var svona var skólakerfi þær í veri skólanum. En hvernig er það þegar þú ert að, að byrja þennan business? Mhm. Mm þá búinn að setja svona mindsetið í að þú ætlaðir að í business eða varst þekknin bara svona Var ég góð í skóla þá veitti ég ekkert alveg hvað ég æra fara að gera við líf mitt. Mhm. Mm okay. Ég ætla að gera blanda af báðum bara. Ég vissi ekki hvað ég ætla að gera. En ég vissi að ég vildi að vera framóskrandi. Okay, þú vissir það. Já. Okay. Nú ég vilt að vita það. Ég hef einhvernig það er svo ótrúlega eitt að ég til dæmis sem að mérist svona áhugavert er að, að það er oft sem við lendum í einkrum aðstæðum í lífunum okkar mikil áhrif það mun hafa á okkur. Það er svo, mm -hmm. Eh ég er með oft teksta til þess að ég man eftir grunnskólaleiðin sinn að sá enskukennari minn við mig og by the way ég var í dásamlegum skóla og ég átti æðislega kennara og ég bara kenn sumur af mínum kennarum enn þá í dag mína fyrirmyndir. Jummi. En enskukennari sá inn sinn við mig þegar ég var grátandi yfir að ég hafi fengið 4 í hérna ensku þá sagði hann að þetta verri allt í lag sem betur fer þá er ekki krafist þess að du kunnir ensku í öllum störfum. Þannig að þegar ég fer út í líf mitt þá alltaf, okay, vinnu sem ég þarf ensku. Og þetta er bara einhvern veginn svona fylgdi mér. Í dag tala ég ennsku reyprennend og örgla betur heldur enn flestir. Mm -hmm. Af því að ég með mjög góðan og flottan orðað farað ég ennsku og ekki talað mjög auðvitað. Mm Hvernig -hmm. fórstæði að ná í hann? E Það er bara sjálfstrustið. Byggir upp sjálfstrust og byrjar að tala og hlusta og ég ferðast rosalega mikið og þar kemur þetta svolítið. Já. Bara þau í kringum þetta. Þú veist, sekkur þeir bara í þetta einhvern veginn. Varðu ja. segiru ferðast miki og ég veitu fórs líka Toney Robbins og eitthvað svona. Já. Var það eitthvað sem þú að gera á meðan þú varst að byrja byggja upp fyrirtækið eða áður? Nei, það var í raun svona það var á þessum tímapunkti sem að ég þurfti að taka ákvarðan kort að ég ætlaði að fara í fyrirtækirækstur eða að finna mér aðra vinnu. Ah, okay. Og þá er mér semisst boðið að fara á svona námskeið. Að þá byrjaði ég að fara á fyrsta London. Hvað hítir það aftur? Það heitir Power Within. Já, Yupiw. Yupiw. Yeah. Já. Og það er sko ég get ekki list þissu af því þetta er bara svona upplifun sem allir þyrru prófa. Er það, þetta, það sem er verið að það þar sem við erum að labba á kolunum og Já, einmóttulega og... yfir eld. Þyrr ennfá með ör. Nei, þjóð. <laughs> það er nebla, það er svo magnað. Þú labbar yfir kolin og þau eru bara þú stígur á út og þá kom bara eldglæðingar og eitthva. En þú finnur ekki fyrir því af þú ert bara búin að búnast stilla hausina þér þannig. Okay. Og þar byrjar svona þetta Tony Robinson, að Ah hérna fara á úr sí og ég fann eitthvað einn bara svona í upplýsingu svo mikið svona samþykkt. Þúst þarna bara tókum mér allrin svo ég var. Það var enginar spurningar um hvað færst þú í samræðuprófanum þínu. Mhm. Mm þúst ég þurfti ekkert að fara í eitthvað inntökupróf til að komast inn í Tony Robbins og læra hjá honum. Uh, ég þurfti ekki að skila neinum skriflegum ritgerðum. En ég gat gert þetta eftir mína höfdu og skrifa niður eða tala það sem ég og þúst ég fer þanna í gegnum fyrsta Og þetta eru fyrir þá sem þekki þetta ekki að þá er þetta bara 15 til 20 000 mann saman í sal allir að hoppa og dansa og syngja. Það er það sem fólk sér. Jú jú. En svo verður að gera skoðun verkefni. En svo er þetta verkefnin. Og þú veist við erum að tala um það er bara fullar af fólk sem situr við hliðina er grennjandi með ekka af því þú ert að bara píla öll layerin okay. og fara í gegnum bara af hverju er ég eins og ég er. Mm -hmm. Og hvað getið þið gert til þess að bæta það? Mm -hmm. Og hvernig getið hafa trú á E í framhaldi af þessu að þá fer ég heim og ég trúi því að þetta sé þannig að í hvert skipti sem þú getur fari oft á sama tóni í opins af því að þú færð alltaf mismunandi niðurstöðu út úr námskeiðinu. Okay. Það fer eftir eftir hvað þú ert að fókusa á og þegar ég fær fyrsta námskeiði mitt að þá erð að sést þetta að ég þúst mér skorti peninga. Ég þurfti bara að standa og ég þurfti að ná ég gæti borgið með Þannig er ég fyrir inn í fyrsta námskeiði mitt og innbeitingin minn var ótrúlega mikið af því bara hvernig ég geti byggt upp fyrirtæki mitt og hvernig ég get þú út peninga. Ég fær þig ein heim og á 3 fjórum árum tóki fyrirtæki mitt frá því að vera veltan nokkrum milljónum upp í sko ja öfluglega 100 milljónir eða eitthvað svona sirka afn á þessum tíma. Og ja bara wow. Þetta er sturltað. Þetta er svo geggjað. Mhm. Mm fyrir framan einbýlishúsi mitt í nýja bílnum og grét. Af því var svo Og ég mér leið svo illa og það var bara það vantaði allar gleði og ánagi í lífi mitt. Mm -hmm. Ég bara mér gekk ógeðælislega vel í minni en mitt persónulega og andlega líf var bara í molum sko. Ég, okay. ég bara ja. Þannig að ég fór aftur. Ég okay. var bara okay, prófaði mun aftur. Mm -hmm. bara, ég líta að hafa mist haft einhveru sem hann sagði af mm -hmm. að þetta getur ekki verið eitthvað eyrir og svona. Þir átti ágjöf... að aftur að Og ég fór á um námskeið og ég var bara hann sagði þetta ekki síast hann sagði þetta ekki síast en maðurinn segir sömmu hlutinn aftur og aftur og á öllum námskeiðum þeir sama námskeiði aftur og aftur. En ég horfði bara námskeiði allt öðru sig. og ég tók það allt öðru sé inn í mig. Þannig að þegar ég fór heim eftir það námskeiði þá er ég bara 100% því að ég ætla að fara fleiri námskeið því hann er mér rosa mörg námskeið. Data og master in og life and well þar rosa mikið námskei. bara, námskeið og svo geggjað og ég bara upplifið bara svona þú veist, þetta var eins og það farið sko 7000 sálfræði á einum degi bara og þú kemur einhvern veginn eins og hrensaður út mm -hmm. Fyrir Þann... þá sem eru fyrir þá sem eru skeptiskir á svona Já það, Þú skal sé búin, búin að horfa að hvað sem að hann segir eða einhver líkur honum Snýst þetta ekki svo mikið um hann sjálfan líka þar að segja að því þú þarft að borga dótti mikið fyrir þetta Jú. að þó, þá er þetta svo stóra ákvörðin þá er þetta ekki að fara að mæta þarna með hangandi haus skilfi. það er svona ég, ég er að investi í einhverju, ég mæta þarna og síðan líka af því það er svo rosalega mikið af fólki Jú. í samskona mennsætti að þá býr það til ákvörðinu orku Jú, sem að svona einhvern veginn stækkar þetta allt saman sko. algjörlega, en svo er þetta líka bara eins og allt annað í lífinu hvernig allar að túlka þetta? hvað allar að taka tíði og hvað allar Þú veist, það er ýmislegt sem Tony Robbins preachar og segir sem að ég eigi ekki að áhuga. Nei, nei, einu. Þú veist, ég til dæmis fór til Indlands í Spiritual Guiding ferð. Ég fann mig ekki þar sko. Ekki... Sem var eitthvað um hans eða? Já, þú okay. veist, þetta er nátt að ég ferum alla söguna. Já, endilega, Já. endilega. Ég er sem eftir London ferðinni anna skipti, þá skrái ég mig fleiri námskeið. Okay. Og næsta námskeiði mitt var Business Mastery. Þar sem ég fer og þar er færri fólk. Það eru 6 til 8 Og Ég bara sat á þessu námskeið og ég var bara mindblown. Ég bara, ok, ég seti þetta á þessu námskeiði og ég, ég liturli að bara á námskeiðinu sjálfu bjó ég til nokkra 20 miljóna. Bara með því að hlýra til í raksturinni mínum, skoða hvað ég gæti gert, eh, hugmyndir sem ég fekk og ég bara með þessu magnað mm -hmm. og ég bara, ég það meira, ég það meira, og okay. veist, Þann að ég skráu mig, þetta er ótrúlegt. Þetta var pína svona þú veist, ég var bara í sat þar ég var bara ég er að læra. Þú séltum eins kennari í Tónrápi sem heitir Keith Cunningham. Við bara mæli með því fyrir alla sem á áhuga á rekstri, Googleðan. Mm -hmm. Keith Cunningham, hann er semst MBA kennari í Harvard. Okay. Kennir þar business MBA. Og hann kemur þarna og hann er í 3 daga og hann kennir þeir allt efnið sem hann kennir í Harvard ætli heillri önn. Mm -hmm. Og sitja þarna og læra bara að lesa ársreikninginn sinn, fara yfir bókhaldið Og vita bara, okay. Hva geriru du lændri í þessum aðstæðum? Gerðu svona la la mm la. -hmm. Þúist, þessuna núna þegar covid kom, ýtti ég að segja ég hafi ekki verið stressuð. En ég var samt þannig undirbúin að ég vissi að fyrirtæki mitt myndu lifa af allra vegar í ár. Ne skilur. Skilurðu hvað sem myndu gerast fyrir fyrirtæki því ég er búin að undirbúa mig fyrir það. Mm -hmm. En allra veinna, þarna stend ég upp og ákvað skrámi í ferli sem heitir bara svona Platinum Partners. Sem því bara það að ég ferðast með Tony Robbins í heilt ár. Og ég fer með hann um alla þá staðið sem hann heldur fyrirlast frá námskeið. Ég má fara eins ofta að ég vil og ég fæ þrjú svona námskeið sem eru svona eksklusif. Það sem eru bara hundra manns. Það sem við erum bara svona platinum hópurinn hans með honum að læra beint af honum. Mm -hmm. Og ég, þeir sem það þekki ekki Tony Robbins eða veit ekki hver þetta er og svona, þá er þetta magnað sko. Því að Tony Robbins er þjálfari Obama, hann er þjálfari uh, Oprah Winfrey, eh þú þúist bara Ég var svolti búna að ákveða að þetta væri af því þúist fyrir mig var það svona, að þetta svona þetta er aðeins of Já að einmitt svo, svo horfði ég á heimildamyndinn um hann hérna Já en líst nei hérna am not you cool Já á netinu svo þar skifti ég aðeins um skoðun að því þau sá fanns mér að skilja betur hvað hann var að koma og síðan yeah. fór ég að hlusta svolti á hann og ég einmitt þá þá komst ég nákvæmlega um þú bara svona þúist okay ég er ekkert endilega sammála öllu en hellingur einmitt en svo er þetta samt líka þannig að til dæmis ef þú hefur hórt af myndina um natugurú þá ertu samt búin að fá sko 2% ég ger mig ekki fyrir því þú veist, þetta er bara, þetta er eins og að lesa kreditlistan af bíómynd mm -hmm. þú veist, veist Hef... hverju legjumyndinni en þú veist ekkert hvað gerðist en sér líka svo þetta með einhvernig í nútímanum að allt það sem man er mest allt væntanlega það sem menn er að segja í öllu þessu er eitthvað sem þú getur bara fundið á netinu Klá. en þar er eitthvað við það þú ert að búna í þissu þú kemur á staðinn þú ert með öðru fólki mm -hmm. þá fer þetta bara öðruvísi inn í heilanóðir hefur og líka bara hvernert að tala við dagsstærlega skilurðu þarna til dæmis með það starlega, að, að fara í platínuhópinn ástæðan fyrir að ég fór í hérna var af því að ég upplifði svo mikið eigi ein einmið þúst kona í fyrirtæki rekstri ég átti rosalega fáa vinkarnir sem voru sama stað og ég í lífinu mm -hmm. þar sem þær voru búna þú veist kaupa sitt einbýlishús og áttu nýjan bíl og og voru eitthvað nei bara svona með þetta fjóraráslega frelsi mm -hmm. og þetta tækifæri til þess að geta ferðast og annað og mér vantaði bara svoltið svona peer í kringum mig mm -hmm. til þess að geta rétt við og talað um hlutina við og eitthvað svona þannig faði kannski svona stæðsta ástæðin fyrir það seldi mér þetta. að eignast vini sem voru með sömu hugsanir og ég eða svona þúst markmið og svona. Þannig að ég fer ekkert inn í það og það var æventyr. Okay. Það er bara besta fjörfisting sem ég hef nokku tímann gerst í lífinu. Okay. Væntanlega er þetta að kosta helling pening. Helling. So miki að ég hefði geta keypt mér annað hús. Þetta er flat dýrt. Þetta er alveg svona Þetta er svona Þetta er bara og þúst af að, að þetta er ógnilega dýrt en svo bætirst allur ferðakostnaðurinn og vinnutapið og hótelgistingarnar og transportið og svo er þetta bara í hópi með fullt af sem á skít nóg á að peningum og þeir eru bara skellum okkur í fyrirferð og þú ert bara okay <gryllum> bara þú veist <gryllum> þú ert einhvernig svona á pínu kominn á þann stað líka og þú veist vona gera hlutir sem oft kanska ekki endilega efnaó nei en þy langar að gera og ég trúiði að til dæmis bara fullt af þessum hlutum þessu lúxus hlutum sem ég prófaði gera da bara verkum að ég vinn enn dó því að þetta eru langar að geta gert til Hversu mikið það svo er líka í hausnum manninn sem er eh uh, efa ég er orðinn manneskjan sem get eitt svona miklum peningum í þetta þá er ég líka orðinn manneskjan sem að þéna þann í peninga já þar að að ert, já. Maður, er maður er að taka ákveðna ákburðir með sjálfa sig af því éf, mm -hmm. éf, þegar ég hef ég þrið horfi til baka núna sé ég hvað ég hef lengi verið með hömlur í því að ég er eitthvað einn Ef við hamla útgjölda liðinu mjög mikið mm -hmm. þá er ég og einhvern oft líka að hamla inkomulíðinu. Mhm. Já, ja, ja. Skiluru hvað er að fara. Já, klárlega. Því þá er ég svolta að segja ég er ekki gægin sem eigir svona peningi þetta. Mm -hmm. Þaraleiðandi geti þau heldur ekki seltt mér. Eg er gægin sem þjena það mikið ég eigi fyrir. Sem. En það er bara fjármálasguldin. Nei, fjármála í samvisskan. Og þúst mm. og þetta er svona út á við að mm -hmm. ég er til dæmis þurft þetta af því að hugsa, Opens, að að það sem var að hamla því að ég myndi búa og bara skaffa hvað þessi, bara ganga virkilega að vera fjárragslega var bara ég sjálf að því að fyrir mér er ríkt fólk var, fyrir geðu, fyrir mér var ríkt fólk, vont fólk einmitt og ég trúði því að þegar fólk er því ríkt þá er það vont einmitt. og ég veit ég hvort að það eitthvað sem kemur úr uppeldi eða umkverfinu eða þú veist hvaðan fólk færi þessa En ég vona að þekkiru við mig. Vistu hvað ég á við? Það er, svona, það er bara svoltið þú veist, þessi æðli, hann er ríkur og þá einhvern einn sjálfkrafa höfvi neikvæðar tilfinningar til sko, lands. Þetta sé sko urglega, meira í Evrópunni mm -hmm. ennþá meir í Bandaríkjunum en þó meira í Skandinavién Evrópu mm -hmm. og, og Íslandi. En þó meira í Íslandi út af því vér erum svo fá að yep. þá er einhvern einn þetta svona einhvern mára auðu alls ekki að vera eitthvað að hérna, monta sig og allt þetta sko. mm -hmm. Og þetta en þetta snýst ekki um fyrir mér snýst þetta var um það eins og þú varst að tala um á þannig og þú meira að þá skaffarum meira, mm -hmm. þú veist fyrir suma er það þannig, ekki alltaf fyrir Nei, nein, suma er nein. þannig, þeir er eða minna eufst, jú, jú. en ég held að snúist allt um það bara hver þinn standart emi, þú þetta er svolítið þegar er að segja það sem ég var að segja á þannig þá er ég að tala út frá mér, yeah. ég er gægin Hann vantar ekki skynsamegilega element því mig. Nei. Ég verð aldrei kvatvísig einn. Það er ég þarf kanskje svolti að vinna í í stundum að þora vera kvatvísig einn. Mhm. Mm Síðan er einhver annar sem er einmitt bara aftur og aftur búin að brenna sig á að vera eigið allt og mikilli einhverra vítleysu. Hann þarf ekki þessa ráðuleykingu. Nei, <laughs> það hver og einna einn finnur út fyrir sig. Já. Ég er til dæmis á nákvæmlega sama stað og þú með þetta. Ég er svo ógeysla skynsög. Af svo fast á fjármálum. Þú veist þú bara gert mistök fjármálum sem ull eða til þess að ég varð pína og mm -hmm. þú veist þá bara hverskipti sem ég eignaði þess peninga þá bara leiði mér illa og ég þau hugsaði að bara þú veist, bara ég villi þetta ekki Eimitt. mér langar ekki í þetta, ég hrættum að fólk fara að dæma mig ég hrættum að fólk missi álita á mér eða breytum skoðun á mér eða eitthvað svo les en ég held bara að þú veist eins og í dag til dæmis og lifi í mínu lífi þannig að ég er með engin lán ég, ekki húsnaðis lánu og. og þannig líður mér vel Mm -hmm. Þannig veit ég sjálfri mér bara svona að þetta virkar örugert svo ég var tæl, talin við það áðan að bara svo okæ nei þú að taka áhættu er ég er að missa allt sem þú átt. Nei ég erðæ ekki af því ég var búin að koma með þannig fyrir. Mm -hmm. að ég á bara þannig sjóð og aðstæður að það mun ekki hafa áhrif. Mm -hmm. En þetta er til dæmis bara eitthvað sem að fólk gæti jafnvel líka og þú þúst fundist asnalegt skilurðu. Bara 100%. En ég er bara að mínu lífi fyrir mig er það ekki 100% en það er sem að maður gæti komið frá því við erum svolt oft að koma frá vinklinum af því að maður alltaf að fara rök fyrir því að, að ríkt fólk sko, þú veist þú hugsar kanski ef þú ert ekki ríkur akkúrer ekki hægt að hérna gefa meira eða eitthvað en það er en ég myndi alltaf hugsa þetta frekar þannig að ef maður horfir á peninga bara bari gær var í eitthvað að hlusta að eitthvað, eitthvað í útvarpinu þá segir sko ef þú ert með fjára sáugjur þá þá er 7 fold líkur að líkur að þú farir því þrjár voru til baka og það var bara ja þú vissu þarna þegar ég var einhvern einn fari gegnum mín erfuðustu tímabil mm -hmm. þá þó, þó skildi ég alltaf þetta eftir en kannski var þetta stæstir faktorinn í að búa til kvíða að vera með áhyggjur af peningum skilurðu ja þannig, þannig að, að segja bara innst inn langar og okkur náttla ölla eiga það mykin pening við þurfum ekki að hafa áhyggjur af peningum þó ekki Þa. sem að bara það skilurðu ja nákvæmlega það er, það er bara fyrir alla þó sem þekkja það er bara nagandi ömulegt að vera með fjárags áhyggjur hver mánuðarmót. Það er öflugast tilfinningin. Það er bara ráðræðilegt. Og ég trúi því að peningar gerir vant fólk verra, gott fólk betra. Og að það er bara þannig. Þannaður góð manneskja og auðlast fjáragslegt frelsi eða hvað sem na er, þá mun að bara koma til með að efla góð í þér. Já því það væri allvæmanna mjög auðvelt að færa rök fyrir því að segjum nú sinn svo að rosa góð manneskja. Mm -hmm. geti ég accelerateð góð mennskuna mína jú eiginlega auðveldaðu afleiti þessara eiga mjög mikið pening mjög mikið pening Magna til að geta gefið meira ja þannig geti ég verið að búa til verkefni sem er langanar þannig geti verið að virki anna gott fólk og fleiri og fleira skilurðu þannig sko, að það verið margveldni ári sko. nákvæmlega og það er svo mart svona eins og til dæmis því núna í til dæmis er allir hérna mjög opnir með það að tala um og hérna bara allskunna hluti við tölum um að mm -hmm. og að hvað og hvað okkur tala um engin um fjármál ég myndu spyrja hvað á mánuðið Þá verður ekki fara að fara gubba því út nei, nei. Af því að ah, Já, Já, kannski. En þú ég þetta er svona viss feminismóhl fólki það og það, það ræðir ekki, þú ég eins og ég til dæmis ef ég ætla að opna heimabankamenn þá myndi ég ekki geta rétta þekkaði núna hvenær staðar heimabankarinnar með. ég myndi gera af því mér er alveg sama. Mm -hmm. En þetta er svo ríki sem mikið tabú yfir þissu. Já, þetta er, er frábær sem gerir það að að færni okkar í fjármálum er minni mm -hmm. af því við þekkjum ekki fjármál, við ræðum ekki fjármál og við vitum ekki hvað gera. Og einu til dæmis ég gleymi aldrei þessu atvikjau 18 áramalstaði þegar Arion banki hringði og gamur 100 óskall að ég hjálta. Hann bað mig vísakort með 100 óskuna heimilt. Og svo þurfti að borgatu taka. Getur du ímyndað það var mín fyrstu reyn, fyrsta Já. reynsla á fjárráslega fjárráslega sjálfstæðinu mínu. Eimitt. Að þegar Arion banki hringir í mig og segjast allta gefa mér kreditkort það var frítt í eitt ár af því að ég haft afmæli 18 borgar neinn hérna gjöld eða eitthvað og svona í ó því fengi 100 áskonu heimild. Wow, hausinn á mér hafa bara best að afla skilyrði í heimi. Þú veist, svo þurfti að borgið at tebaka og þurfti að skipta fyrsta 100 þús kallinnum niður á 12 mánu því að ég var ekki með neina tekjur, ég var námsmaður. Mhm. Mm þú veist. en líður þér eins og þúst þyrð búin að fara í gegnum þetta árr sem þú varst að lýsa, sem Já. þú sem þú svona miki í og allt þetta. Já. Líður eins og þú þú veist sért kominn á þann staða að ég hvað þú sé ég er ekki lengur neitt evins um að ég geti bara verið að reka hérna rosa góðan business. því <laughs> ma ma, ma mm -hmm. horfvistundum þegar í horfa á fólk sem sem gengur vel í lífði og bara gengur mm -hmm. vel í að þeirri hlið. Mm -hmm. Men er svo stór hluti við að þetta fólk er bógu ákveða eins og þú varst að segja á með þig af hverju get ég þetta Já. af hverju geti þar einhver annar en þú er kominn hinum einn þá er bara mm -hmm. af hverju ekki ég. Hinnir sem eru er með þennan business eru ekkert betrar fólk en ég skil nú. Afkrúu ekki ég. Nei. Það er... ég, ég sé þetta oft bara þegar ég sé einhvern sem ég þekki sem hefur gengið bara mjög vel og ég bara ja bittu sé einstæðlingur hefur fyrst og fremst haft það í rosalega longan tíma að hann er bara auðvitað ég. Já. Hann hefur þetta <laughs> sjálfstraust. Afkrúu óskopu mun mætti ég nú að geta þetta. Og ég get þetta ekki. ekki. Jú ég er samt alveg sammála því að ég þú ekki að segja sé kominn á stað að ég bara ég geta allt nei, þú veist, eh af það ég græti oft í koddann og væli í kærastana mínum um skilur og bara eitthvað ég þúst svo bara í um daginn var ég þurfti að eiga eitt símtal sem ma mér þótt bara ótrúlega erfitt og hann bara hann kraut fyrir framan mig og mein ég var að hringja þetta símtal hann bara þú getur þetta gerðu þetta og svo hringði ég símtali og bara þúst þetta gerist heima hjá mér sko það fer engin að vita þessu nema náttur bara hér. en þúst heilt yfir jú þá er í ótrúlega mikið þar þar sem ég hugsa í hvers skifti sem kemur neikvæð hugsun inn, sem ég er bara og þá hugsa ég alltaf bara svona einuð hvað er að versta sem geti gæst og ekki þú er einhver annar sem gæti verið betri í þessu þú ég er ekki viss um það sama þúst þú lítur að hugsa sko einuð þetta af því ég er svo sammála þér varst að tala um þetta með tabúi í kringum peningana ja þá hlýtur þú að þekkið af því ég heyrði það á þér hvað vært opinn sko með þetta mm -hmm. þá hlýtur þú að á konnur öfundar og og eitthvað svona einhvern veginn, hvernig er að þóra líka stíga inn í það að vera bara einhvern veginn, heyrðu, bara ég, ég átta mig á því að ég er ekki vond manneskja þó ég sé að þena pening og, mm. og það að ég tali ópunnsgott um það þá er ég raun og bara trigger eitthvað í fólki að því það sjálft er, er með er eitthvað veint. issue og svo sviði, þetta hefur ekkert með mig að gera sko Já, ég sko, er svo því fyrsta skipta að koma svona ofinberlega fram og ræða þetta eitthvað svona, þú veist, <laughs> okay. þannig ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, nú er ég bara að fá stressn út í magan og þetta verið að allt út og nei, <laughs> nei, nei, en nei, ég, hérna, um, Nei, ég, að, að því að þetta hljómar, það sem ég kannski var að reyna að segja, þetta hljómar og svona hérna, ung kona að gera frábæra hluti viðskiptum, þetta er alveg æðislegt, já. en síðan hef ég einmitt, ég, ég, ég skrifað Það er fyrst til þess að snúa við með bak fyrir þerra ég var valin viðskiptakon á ársins í Svíðið voru konurnar sem voru rosalega umhugaðar um konun gengi vill. <laughs> Af því þeim bara leiðst ekki alveg á að að þær væru orðin bara svona business nagli. Já, já, já. Það var ekki hugmyndir þeirra um. Nei. Hingur. Ég ætla að ég get sagt eitt að ég man þegar ég var að byrja í fyrirtækiræktrunum og ég var að hringja til og meðal auðlýsingastofa og reyna að fá fólk til þess að hjálpa mér að markaðseta fyrirtæki þá hringtum og við sem bara já næ, gerður og er að stofna og við erum og þá bara, Palli, hættu, er þetta símat eða hver, hver sæði þeir að ringja? Þú veist það vildi engin vinna með okkur. Og það var alltaf bara nei, við erum ekki fara að vinna með kilfstæki fyrirtæki og lalalala. Og það var ekki fyrir en var hérna Valli í Pipar. Það var einið sem að ákveða að taka við þessu. Okay. Hann bara, já, ok, ég er trúaður. Síðan fór að vel, þá komu allir og ímel e hrönnuðust yfir okkur og bara til hamingi í mann, þú hafðu nú eins og samband við ok Það var allt í enn vildu allir vinna með okkur. Mm -hmm. Ég heldi að það pínust sama þú veist, með peningana er að einhver snói viði baki á að meðan aðrir koma til þín. Eymitt. Veitir kort séu gott að fólk komi til þínum þó vegna peninga. En Nei, það er... En það er það er örugglega atyklisvert einmitt hvernig ja. hérna fólk getur sama fólki þegar þar er, er komin kominn á anna staði ferllinu. Ja. Það var allt í enn orði auðhugasamt. Ég sá einn snæmmu minni hún er enda látin í dag en ég sá við hana að ég væri með um eitt markmið fyrir þrítugt hún sko, gekk næst því fram að henni sko, eða þú veist, hún bara alveg og ég sagði að mark með mitt vera að eiga 300 milljónir fyrir þrítögt og var ég 29 eða 28 eða, hún bara að ég skildi að hafa sagt þetta upphátt að ég skuli bara sko, hvað hefur þú að gera við 300 milljónir og þú veist, bara allt einhvern veginn svona mm -hmm það snérst ekkert um það að mér langaði að eiga 300 milljónir ég var ekki að fara að eiga þessum peningum ég að gera eitthvað mm -hmm. pælingin er náttúrulega bara svo að búti fjár og slett frelsi fyrir mig og fjölskyldina ja, mína, fyrir. stopna gókera félag þú veist, til þess að geta gefið af mér e, bara, þú veist, tryggt öryggi starfsmanna minna mm -hmm. það snérist aldrei um það að ég vildi ekkert 300 milljónir til þess að geta gerst eitthvað að fara til í býsa eitthvað svona Þannig að ég held að þetta sé svolítið bara hvað við hefur fólk til að, hérna, peninga. Emitt. Og þegar ég hef sagt til dæmis að ég ætla að vera hægt að vinna fyrir 35 ára, mm -hmm. það því er ekki þess að hægt að vinna. Máli er bara að ég ætla ekki þurfa að vinna ég fyrir ég er 35 ára. Veist, þá ætlum ég bara að gera þau verkefnum sem ég langar til að gera. Emitt. Er það planið? Já, e, sko, það var alltaf planið. Okay. En, sko, ég, ég er ekki tilbúin eftir 5 ára að vera hægt með blöss. Nei, skiluru. En á einhverum tímapunkti þá var ég bara svo okay, ég tek hérna, ég tek 5 ári viðbót og síðan hætti ég með blöss. Mm -hmm. En núna er ég þar að ég er ekki tilbúin eftir. Ég var að gera 7 ára leigusamning, þannig að ég verði að vera allra vegi 7 árr. <laughs> þú veist, <laughs> hérna. En á, getur alltaf seld þetta fyrir það. Já, jú jú, það er svo sem alveg. en er er er nú nú ertu búin að fá reynslu af þessum business á tíma? Er er ert eitthvað að hugsa okay, mér feta í einhverum öðrum. Já, ja. Einhverri annari Já. Ég hef svona alveg hugsa alls grunum, sko. mm -hmm. Ég hefna mér er alltaf lunga til að reka veitingastað mm -hmm. en það er bara af því mér skammann að borða. Emnitt. Þú veist, að ég hérna, væri svo sem að, að gera það til að öðlast eitthva svaka svaka peninga sko, heldur mér lunga bara að prófa það. Men það er horfur á, man horfur á hérna aldr kennitalananna á veitingastöðum Já. í Íslandi, það er erfiður. Já. Það er erfiður bransinn sko. Já, nákvæmlega. Það er ekki margir veitingastaðir á Íslandi sem hafa bara verið í rosa fínum rekstri í í ára raði. Sko. En á bak við Þúst það er núna til dæmis ég horfi bara ég horfi þessu mikið á bara þúst okay þetta fyrirtæki það gengur vel af hverju gengur það vel mm -hmm. af því að stjórnandi fyrirtækisins er jafnvægi þúst svo horfum við aðr önnur fyrirtæki og af hverju fór þessi hérna skemmtustæra hausin gengur ógnilega vel alltaf trofið á alla helgar hvað er eigandinn að gera mm -hmm. þúst sorry ég ætli ekki að ég ekki að fara að afhugva, eða afhaysa að einhveru aðila ég en ég sé mjög sterkar tengingu þarna að, að sem ganga ekki vel þau eru með réxtra sem að líður kannski ekki droslega vel þú veist, og er í ójafbægi og ég fundið þetta alveg sama bara með mitt fyrirtæki og þegar mér gekk þáralega vel fjárragslega en fyr, veist, mér leið mjög illa andlega að það var mórallinn og stemningin innan fyrirtæki sem þessi ekki droslega góður. Sko. Þú veist að þetta hefur áhrif. Eimitt. En líka þetta einhvern veginn að það eru svo margir held ég sem að fara í business og, og og aðal hugmyndin og öll hugmyndin er að græða pening. Já. Versus það eins og ég er búin að vera með eða Evert sem á CrossFit Reykjavík mm -hmm. og Ágústu Djónsson sem á Reifingu. Mm -hmm. Þau eru bæðin að upplifa ár sem eppar eitthvað að það er bara verið að taka úr bankabókinn þeirra. En af því að þau Þó er með svona vision og ástríðu og er búin að byggja þetta upp í mörg mörg mörg árr mm -hmm. þá munu þeir leyfa af sko. Klárt. Og er... af því það er eitthva annað á bak við businessinn heldur en um bara að ætla að græða pening. Æ, það, sko vá hvað og þetta er nákvæmlega sama eins og fólk spyr mig þú ég hvað gerir í lífinu. Og, jú, ég sel kynlýfstækja og ég á kynlýfstækja vestlun, en fyrir mér snýst þetta um það að ég er að opna á málefni sem eru viðkvæm og erfið fyrir marga, ég er að búa til fræðslu og þekkingu fyrir fólk sem að vilja öðlast meira bara svona ánægju og betri upplifun í kynlýfinu sinni. Mm -hmm. Fyrir mér snýst þetta ekki um það að ég sé að selja vörur. Mm -hmm. Fyrir mér snýst þetta um það að ég er að fræða fólk. Emitt. Og þetta er ekki eins og ég sagði við áðan, Þetta er ekki eitthvað sem að ég er bara eitthvað ja þetta er vinnun mín og ég þarf bara að gera þetta. fyrir mér er þetta bara svona eins og boðskapur sem að ég langar til að gera og klára mm. og vera partur af. Er ekki líka rosa líklegt að efa fólk myndi hitt einhvern einn á eitthvað góðan business en það væri bara pæli að pælja, þá siturðu alltíðin upp einmitt bara búð að græða peninginn en það er bara tonta innan af því þar var ekkert annað að bak við þetta. Jú og það er eðla bara pína sem ég lent í þarna á tímabili af því að í, í huga að þetta á En sían náttla er í bara búna missa vinnuna mína og er einsta móður og þar að eiga von og á og það var eina sem skipti mér máli var að búa til pening. Og ég bjó pening, en það veikti mér eldruninna ánei. Mm -hmm. Af því ég var alltaf bara í þessu verkefni að bara að reyna að skaffa og eiga von í og á, skilurðu? Ús. En ég þurfti að breyta þessu svolti. Þú sagðir áður en í svona fyrri viðtalinum, snemma viðtalinum, þá sagðir ég leit ekki að spila fórnlambakortinu. var þegar þú vart hringja sem kona og bara viðbröðin sem hún fegst. Hvað finnst þér um bara umræðu almend um konur í viðskiptum og ungar konur í viðskiptum? Um, ég er að reyna að hugsa um ungar konur í viðskiptum. Mm -hmm. Það er rosalega fáar. Það er fáar, já. Það er rosalega fáar. Alla vað, er alveg nokkrar, en rosa fáar sem láta heyri í sér. Já. Skilur þið? Já. Að, það er einhvern neginn held í þess að, kannski svona vantar. Það hafa kannski hugrekkið til þess að, að reka fyrirtæki og gera það vel en þar er ekki ekkert miki fyrir að, að láta heyra í sér sem er allt í jú, jú, jú. þú þost au þarf ekki sko. Ehm um, mér finnst alment eins og núna bara í gerðkvildi. Þá var ég skráð í FKA, félak kvenna í atunarregstri. Af því að nú finnst mér í tilbúin. ég tilbúin. Í skráði mun ein sinni fyrir nokkur mána voru síðan og ég segir ég hafði ekki hugur ekki að fara. Akkerv ekki. Af því að bara þú læst FKA, bara hérna Gunna Jónsdóttir e með MBA nám frá Harvard og lalala la, la, og þú veist, þetta er allt bara, þær eru þær eru teillatnir þeirra Já Ég veit eitthvað forstjóri ekk... þessa fyrirtækis Já, og framkvæmdastjóri ekk... þessa fyrirtækis. Var þó eitthvað í þér sem fannst þú ekki vera með nógóðan titil Nei, ég átti ekki heima þannig. Nei, skilji Bara svona og Lindaskóla ára 2001 eða hvað, mm -hmm. ég var ekki hvernig útskvæðast og henn og eiga endi kynlífstækja Nei, det er skrípt. Fasti hvernig við sjáum okkur sjálf og ég er alveg sannalega ekki barnanna bestur í því Nei. að sjá okkur sjálf í allt öðru ljósi en aðrir sjá okkur. Mm -hmm. Maður er með þessa hérna einhvern einna litla óörega strákinn í sér sem bröka, er bara hvað þú og eitthvað. Mm -hmm. Af því þar að ég hugsum alvaru viðskiptafólk þá hugsa mm -hmm. ég um eitthvað sem er mitt bara bara hérna þetta erna erfitt í skóla eh mm -hmm. uh, fekk engar forgyf startaum mm tvær -hmm. hendur tóm af það er þú skilur það er, svona, mm, þú veist, það er einu þetta við þetta frá grunni það er eiga svoltu svona þú vissu það er hugmyndin um svona alvöru kapitalistiska business sko það er svona street businessmanin sko. ja, alveg þetta er svoltu þannig ég fór hina leiðina þessi en ég bara svona á þessum tímapunkti ég skráði mig fyrir einhveru 3 ára síðan eða 4 ára síðan í mannkjalvæ að þá hérna mætti ég ekki neitt Og tók ekkert sátt af því að ég eigi bara í þorðiði ekki. Mm -hmm. Þannig að, þú séu þetta er einn þeir sem við vorum að tala um áðan að fólk heldur þar horfir á mann það að þau hugsa bara ja hon er ósnertanleg eða það er hérna ja þetta er allt svo auðvelt fyrir hana eða eitthvað svona ég græta alveg einu sinni í viku yfir því hvað ég er hrædd og hvað þú séu hvað þetta hvað ég stressuð sko. Veist, eins og öruglega margir aðrir eins. Um, held bara að þetta sé samt ótrúlega holt og gott fyrir konur að taka þátt í svona félagsstarfi og ég hlakka mér til að taka þátt ára 2021 í þeirra félagsstarfi Já. og sjá hvað það getur bóðið mér eða hvað ég get lært af þessu og hvað ég get í rauninni fært þeim Mín litla reynslega, ég haldið fyrirlestur fyrir FKO að tvei svar og, hérna, og ég hugsaði að þetta er örglega hérna, mjög góðu félagskapu sko. Er það ekki? Jú, sko. mjög góðan feeling, þær voru í, í einhverju svona helgar Þannig að gathering og bara svona fari yfir árið og eitthvað skilur ég, örglega, mjög góðu félagskap. Sko. Já, ég er alltaf að dempa mér í þetta og sjá hvernig þetta verður. Af því að mér langar er mér líka svo mikið til þess að kynnast fleiri konum. Nú er ég til dæmis í svona eins og hálkjörnum FKA-hóp mm. sem er bara alþjóðlegur og þar til dæmis, þú veist, er ég með sko bara eina mínum betri vinkonum úr þeim hóp er til dæmis stopnandi jahú. Eh okay. uh, önnur sem er bara ein ja bara ein á mínum upphalds hún er forstjóri Linktinn. Uh, forstjóri Linktinn. Uh, já. <laughs> Þannig að, þú veist, þetta er bara þetta er svo flotta konur sko. Mm -hmm. veist, ein sem að Voru þær með mér í þá programann hjá Tónnir Já. Voru með mér þar og svo er bara búið til svona hópur út frá því og við mm. erum semst í svona konuhóp Diva hóp. Já, já, já. O ein til dæmis kona sem að fann upp hérna tíðavörur sem að er bara þúst ég meina að þú ferð að allar konur þurfa eitthvað tíma að kaupa sér túrta þetta umbendi mm -hmm. hún bara fann upp eina vöru skilur okay. sem er bara seld í öllum bógum út um allan heim Okay þúst þanna að fá innblástur frá svona konum sem að hafa þurtt að bæ, bæði bara náttla gangi gegnum sömu hluta og ég og þurfa svolti að sanna sjálfan sig Mhm mm er svo magnað Skildu þú ímyndað þér eins að vinkur mín var að fara og selja Yahoo skiluru. Er veist, og, og bara heyrir þessar sögur <laughs> og til dæmis konan sem ég þekki á LinkedIn. Maðurinn er einkaspæjari. Og þetta er svo þetta er mjög skemmtilegt sagt, að segja. Af <laughs> okay. því að hérna, ég var sest aðeina námskeið sem var sést haldið. Þetta er ekki tón ropins námskeið, þetta er annað námskeið sem ég fór með við S factor. Mm -hmm. Þar sem að þú ert í rauninni að læra að eh komast í snertingu við svona kvennulega orkuna þína. Okay. Og það er eitthvað sem ég hef líka mjög mikla skoðun á varandi þegar við vorum um konur í atvinnurextri. Ég ætla líkildin að því að ganga vel í atvinnurrakstri sem kvennmaður eða sem kona er að tína ekki kvennlegu orkun sinni. Mm. Að reyna ekki að vera of mikið eins og karlmenn. Frápa. Af því að ég til dæmis týndi sjálfur mér á tímabilið þegar ég var að reyna of mikið að vera svona Og það er ekki við erum ekki að tala um konur séu betri karlar séu verri þúlust er ekkert þannig en bara karlmenn eru heilt yfir þeir eru lausnamaðiðar þeir eru beinskeyttari þeir eru þúlust það er bara hérna gerðu þetta gerðu þetta það fer ekki öllum Einmi. og þær ég fór í þennan gír og ætlaði að reyna að vera eins og karlmaður að stjórna mínu nei. fyrirtæki að þá týndi ég sjálfurinn eins og miki þannig að ég lærði svo rosalega miki því að fara á til dæmis námskeið sem ég bara rétta mína kvennlegu orku og sjá til dæmis hvernig hvernig getur aðstofað mann mm -hmm. að komast í gegnum verkefni og það var ekki að tala um svona manipulation kynþóki, heldur bara svona, þetta sjálfsöryggi sem á kemur með þér þegar þú lappar inn og ert örugmi sjálfan þig mm -hmm. en ég var sérst á þessu námskeiði og þar er eitt af verkefnunum, það er að hafa samband við aðala sem að hefur haft erfið áhrif á þitt líf Vist, einhver aðali sem að hefur haft traumatæsing áhrif okay. og ég fekk strax upp í hausinn einn aðala sem að ég þurfti að tala við þenna það að það sé aðilebýr erlendis ýfir sé ekkert hvað hann var að gera ýfir sé ekkert hvað hann var að heima og hefur ekki tala við hann í langan tíma þanna maður hennar fór í það að finna eh uh, síma númer email heimilisfang aftur sem hann einkaspæjariinn <laughs> og, hérna, og þau voru meira var eina þau voru semt að skilja á sem tímabili mhm mm þanna þau voru í raun í miðju skilnaðarferli þegar hún hringir í hann og biður hann um að finna þennan aðila fyrir mig mm -hmm. Og ég sían hringdi live fyrir framan alla í hóppnum til þess að loka þessu máli sem að ég þurfti að loka við þennan aðila. Og þetta var svo mögnuð upplifun. A bara þetta var svona ímyndað er bara þúrt með eitthvað í hausnum að er dag eftir dag þetta sem þeir finnst þú þurfar tala um og ræða og segja en þú bara getur það ekki. Nei. Að því þú ert ekki með tengingu við aðilann lengur. Þú ert ekki með email eða símanúmer, þá er ekkert. Finnur Facebook, þú getur, hann getur það svona verið dáugur, þú veist það Kækja. Það var magna sko Þann, og þannig að náði ég bara einhvern veginn loka vissum kapla í mínu lífi sem ég þurfti að loka mm -hmm. til þess að geta haldið áfram mm -hmm. Svo varst að tala um á Instagramin í gæri þetta með, a með að vera fullorin að gera fullorin svona leiðilegu fullorin slutina Já. og er það ekki með það því ég er nokkur búin að tala um að við eitthvað fólk sem hefur komið í þóttin til mín hérna, Björsa sem var í mínu svo er núna leikar í Björsti að fá svona fleiri Teffin skil Er að gera eitthvað þrátt fyrir að mann líði eins og ma villi ekki gera. Já. <laughs> jú, er það ekki, er ekki svolítið? Svo það er því þannig. Jú, það, það sagði það kæm alveg reglulega fyrir að þú er að gráta eða eitthvað skiluru þá er það, er, það, er það ekki þetta sem við erum alveg sama hvað við erum að gera kort við erum í hérna business eða þúst ég hugsa fólk sem horfir á mig það heldur réttlega mér líð allt að þanne að ég sé bara bestur í heim þúst jae einmitt svo eco bara að vera ég er ekki einu að reyna, að reyna að segja ykkur hvað að gerist oft þetta podcast er bara búið það glada bara farið þetta er búið Ná, nú mun engin bara eitt en áfram mm. og þá er að alveg sama hvað man er að gera hvort að man leikari reka fyrirtæki taka viðtöl að gera sama þó líð ekkert einn Þetta er, er bara eins og að mæti ræktina þáttum mann að ekki til þess er ekki það Eimmi. sem þeir segja þú veist, Ég gera það ekki en að gera hlutina sem þeir langar ekki til að gera það er það sem að munur inni hérna, uh, koma þeir áfram í lífina eins og ég var að ræða við áðan með hann kassa fara út fyrir kassana þinn það því er að gera hluti sem þeir langar ekki til að gera eitthvað sem þið finnst óþægilegt að gera og eins og ég er búinn að gera fyrir mig þú veist Flestir búa í ferköntum kassa. Minn kassa er í þrívít, hann er 3m hæðum og það er bílskurskur sem er opinn og tilbúinn að taka móti hugmyndum sem du villt koma með sem ég get mögulega nota til að byggja viðbyggingu við húsi mitt. Okay. Þetta er mín pýling á því að vera opinn og fara út fyrir kassan. Mm -hmm. Það er ekki að fara í fallivistökk. Þú Það er meira bara svona, komdu með hugmynd, ég ska taka neinn í kassan minn og sjá hvað við getum mögulega við viðbyggingu eða stækkað stæ ég er ekkert að fara út í einhverar öfnkar sko. Nei, ég meinst að þetta vera að diltu gamann að taka þess að umræðu um að, um að fara út fyrir þægindarmann afi mm -hmm. ekki það að það sé neitt að sjá neitt af því og það er líka mjög gott. Ég meina ég er drullur loftrætur og ég prófa að fara í teigistökk. Bara til þess að ég er að make statement á sjálfum mig. Mm -hmm. En það er það sem oftast hugsmum, þegar við oftast hugsum um. Þeir eru að hugsa um að fara út fyrir þægindarmann. Mm -hmm. Við hugsum yeah. yeah. hérna, En síðan er það hitt einmitt. Það þar allt annaðs eðlis að fara út fyrir sáigendaramann sinn tilfinningalega og vera eitthvað nei bara einmitt er svo að segja hérna hafa upp á þessa aðila og tala við hann fyrir framan hópinn. Já. Það er rosa stórt skref fyrir út fyrir þáigendaramann. En, en það er ekki fallhjárstökk sko. Nei, eða til dæmis eins og í mínu tilfelli bara ég held að það er eitt af stæðstu verkefnunum sem ég hef tekið á með að fara út fyrir myndþáigendaramma var því tók ákvarðana ferðast í heilt ár ein. Aðilið sem hef aldrei þú ég er búinn að vera í sambandi frá því ég Í var, þetta var bara núna fyrir hvað 2, 3 árs síðan. Þannig er verið 28. Heilt ár. Heilt ár. Sem ég ferðast bara um allan heiminn og þrustu þetta var ég kom til Íslands innan milli, ég á barn sko, þannig mm. að ég þurfti að koma heim og vera með barnin mína innan milli og þess háttar. Mm -hmm. En þetta var bara svona verkefni sem ég tók í þetta að ferðast með Tony Robbins í heilt ár um heiminn og fara til landa sem að flestir væru bara hræddur við að fara einir. Mm. Og by the way, er að ferðast Robbins, en ég ein. Þú ert þarna á þínum eigin fórsundum, þú ert á þínu eigin hóteli og þú, allt sem þetta þú gerir. Þetta er bara eitthvað sem ég, ég tengi bara alveg við og veit hvað þú ert að tala já, um að því að veist. ég hef ferðast miki einn en ég er, það er erfiðar eða úr skona sko. En já. meiri sem bara fyrir mig sem kallmann að ferðast einn er, þegar að fólk í kringum er einhvern veginn hérna, já ég vildi nú að ég geti gert þetta og þá sé bara svona, veist það, pirstalegi getur þú gert það, já. við öðrulegi, efðu væri með aðstæðurnar sem hú heldur sért með til að geta að gert það þá myndu ég ekki þoraði mm. vegna þess ég er alveg ennfá þar þó ég sé búinn að fara heldur þúlust 30 x 1 í utdalasferdir mm -hmm. svo ætla ég að fara að bók bara verði 1 Mhm. Mm hvað við fær nú bara kvíðakast þú verður bara al eitt skilurðu og það er bara það er ekki fyrir bara okay bóka, yeah. og svo er mættur á staðnum bara er þetta enn og ekkert svona en haus, neitt, yeah. Nei, og ég var lent þar sem að þúst í til dæmis til var endur ekki á vegum Tony Robbins Eint til Kína. Þú veist, þeir tala ekki stakk orð í ensku. Og öll vegaskilti eru í kínsku. Nei, við hugmyndin um eitthvað sem heyrir þetta er, ja, bittu hún áttu nú bara fyrir þig að, að fara já, ok, ekki, að ferða einn og bara fá ja, gegg, bara fer en en þá er en það, það er, einu, einu máli. Nei, það tilfinningaleg er tilfinningalega bara einmitt, þú veist, úff, hvað er ég að fara að gera einn, úff, hvernig eru þetta land og bara já. og hva hva er ég að gera við líf mitt? Hvað við veigist? Hvað við veigist? hvað er, er hitt? Ég bara, ég til dæmis hérna, já, Kína einn og bara þú vilt ekki það er bara eitt að þúst þú ert þú ekki með Google sko það er, er allt lokað mm -hmm. það er engin samskifta forrit sem að þú þekkir opinn það talar engin ensku þúst þetta er alveg bara þetta er að þetta er þú ert að fyrst í mörg lönd guð allt allt <laughs> ég er á þessu ári <laughs> á þessu ári þá hef ég farið til svo kemski 20 landa þúst í fóð fólk... hva var upphalds <laughs> <laughs> hva var minnst upphalds var indland okay akkrégu Ég held að það var hérna spiritúlferðin. Mm -hmm. Það sem við vorum að læra svona innur orku og það sem að við fórum, við byrjum á því að fara, fara til þess að byrjum í Dubai og fórum síðan til Abu Dhabi mm -hmm. og í Abu Dhabi þá gistu við á 6 stjórn í sem að við vorum með okkar eigin svona böllar eða svona þjón mm -hmm. og þú vaknar á mottnana og þú fæst hérna gullkaffi og síðan var einhver... að kaffi lati með svo gullflögum okay. svona ykkurum, eitthvað þú veist þetta er okay. og þú ert þarna og þú er bara What? og það er bara allt hótel þetta, hérna, þetta heitir eitthvað að Palace eða eitthvað, þetta er bara eitt staðist að flottast þetta var kastat, kastali og að búið til hótel og svo. þetta er bara, þetta er störtlun sko. þetta er, er ekkert við þetta eðlilega lagt nei, nei. síðan er bara að hendja flugvél og ég er ógeððislega flugrætt byrjum á þeim punkti að nei, ferðast einu að okay. vera bílast að Næmandi að kærasti minn í og ég sendi strax á honum ég sag bara við veru komast á því hvað er sem ég er farið, að fara í af því að ég er ekki að fara beki kur hvað sem er og la la la. Hann fann útur því að þetta var einhver gömul vél sem að Ryan Air var hætta að nota. Okay. Þyrir ég. Það ná ég illa mikið kviðakasta vita ég sem fara að flúga með Ryan Air flugvél en að þetta sé gömul vél sem Ryan Air er hætta að nota þá fæ bara svona ekki gott. Nei þúst einhverstari abo til Íslands. Og hvar fórst í Svo léndum við í Varanasi. Það er náttúrathestur borg. Hefuru komiðanga? Hefur þú? Um, ég hef ekki um, komiðanga. Um, mamma mín hefur komið og um, hon talað rétt undan. Þetta hún er um, sko er um folklore kafir uh, 45 40 árum. Þetta er ein erfiðasta upplifun sem ég fari í gegnum. Varanasi er sem mest elsta borg í Indlandi. Mm -hmm. það kemur að brenna líkin í áni. Yps og fólk ferðanga um, til að brenna, til að brenna sig. Það fólk fer í rauninni til Varanasi til að deggja. Og látaður brenna sig við ána eða í ánninni. Og þegar þú lendir í varanassi að þá þau byrjaðu svíði augun og þú fæðir verk í lungun að þegar það er bara aska í loftinu, ekki hvernig aska sem er, heldur lík aska. Og þetta þett er, er, ég get ekki sagt, ég hljóma eins og okkur Malbexnóðri sem er ofdegraður en oh my god sko, Þú þau hóstar upp svo og þú veist að þetta er aska af líki. Nei, verð er góðu, sko, er, finnst þér þetta ekki, ég bara, ég fæ svona bara, ó, oh. en er engin partur að þér, ég geta lífinda með þessi rosa skrýti þannig að lendara þetta á svona, en, en, en er engin partur að er sem eftir og hugsa bara át, ég ætla að þetta geggjaði stað. E, jú, þetta var algjörlega magnað og þegar maður siglir um ána, þetta er náttúrulega bara ógstilega creepy en líka magna og siglir um ána og það eru fljótandi lík í áni mm -hmm. og þú er bara skipi og það er lík, Þetta er ekkert sem að... Er þetta ekki svolítið líka sem að koma bara nokkur hundru áraftur í tíman einhvernig? Jú, jú, jú, þetta er bara þannig. En fyrir þeim að deyja þarna og vera brend við annað er gleðustund. Mm -hmm. og, og þegar þú áttar þig á því, því, fyrir mér fyrst þegar ég sá þetta hugsa að ég bara var bara sorginn og hryllingurinn fyrir mér. En svo þegar maður horfðið á fólkinn og ættingin og vinin og það var allir að fagna og þetta var gleði bara því lík hérna forréttindi fyrir þennan aðila að fá að vera brendur við Varanasi eða í Varanasi. Ehm um, er verið að parturinn var náttúrulega það að ég er, þú er ekkert símasamband þarna. Þú getur ekki hringt eða verið í samskiptum við fjölskyldu og vini og svona. Og við fórum frá því að vera í sextjörnu lúxushóteli í að gista í tjaldi í Írlandi. Þetta er rosa bratt. Það er rosa ræting, bara náttla því ég hef komið til bæði Abu Dhabi og Dubai og þar er náttla allt bara óboðslega yeah. so, en Indland ég hef komið til Indlands so, bara áreitið rasalegt áreiti og líka ég ljósar með bláa augu þá er bara þær er mjög erfitt Bara, það er líka í abudabi og dubai og svona jú, jú, jú. indland er algjörlega næxtli við vel kína erða líka. Ska það er bara... rosalegt áreiði. Mm -hmm. Og það sést alveg við í um peninga sko. Veist, þau bara sækja í þig og það er nota mikil fátækt í varanasi. Eh ég gist í gesti tjaldi ein og allan nóttuna þá leiðir mér eins og ég væri ekki fara að fara lifa nóttuna af. Þú staðar bara einn rennillás sko. Þá er ekkur kominn inn. Mm -hmm. Og þessi tilfinning var svo ótrúlega, hún setjur svo í mér og þess vegna var þetta erfiðasta ferðin sem ég farið í. Mm -hmm. Það var ekki Held... út af því að ég var að, hérna, í líkbrennslu eða eitthvað svoleiðis, heldur bara að ég var svo hrætt, ég ótaðist um líf mitt meiri partin af þessari ferð. Þannig mm -hmm. það lætur mann alltaf líka hugsaði mitt bara hvað það er mikið af fólk í heiminu sem býr við aðstæður sem að bara... Já og líka bara þúst þetta til að með elsma ferði ég bara sjaldan gráta yfir miki í útlendum mm horfa -hmm. á börnin hlaupa í um gatnumnar og safna peningum og mm -hmm. fá súkkulaði hjá manni og þúst eitthvað svona og manni langar svo að gera meira sko. Mm -hmm. Bara þúst hvað getum við gert? Þetta var bara Einu. ótrúlega erfitt. Segir Ísland hafi verið erfiðast landi e eitthvað sem man situr eftir sem svona upphald eða sem komu mest að óvart. Já sko ég ína í tók 6 vikur í Bandaríkjunum mm -hmm. sem ég ferðaðist um þúst LA og Las Vegas og bara þú veist, allt þetta svæði mm -hmm. einhvern veginn, Flórida og eitthvað, og það fannst mér bara geggjað, og ég er rosa mikið það svæði í bandaröggjum og þú veist, ég fíla þetta svolítið, svona mm. þessi hinn hérna hýta og eitthvað svolítið Kalifornið er alltaf geggjað, sko. Já, bara Kalifornið er hilt okay. yfir, það var, held ég, svona með uppáhalds en lang, lang uppáhalds, það var, ég fór til Nýs nice og fór á Sint-Tru Ja. og við vorum það það var svona, hefur kallast ævinn ja. og það er bara farið á snekkjur og þyrtluflug og það er bara alls konar gert mm -hmm. og það er fækki að upplega svo ótrúlega mikið lífstíl sem að ég bara svona what? bara að fer fólk bara í þeirri uh, hvað heitir aftur ég uh, man í, að í, að, að, í hvað heitir það er staður sem að spila vítinir og allt ríka fólk ekki, er Mónoko já, Mónoko, ja. já, í Monaco Þú, þú hringir ekki í Uber, sko þegar Uber, þú pantað þyrtlu í Uber appinu í Monaco þú veist, svona hluti sem maður er bara wow Manum, það er bók eftir, eftir Paulo Coelho sem að er um svona heim hinn á ofurríku og hún gerist öllu söðu fraklandi sko. og ég er ekki að segja að þetta sé aðstæð sem ég myndi vilja búa því en bara magna að sjá þetta ja, og og fá, er bara svona... það er náttúrulega bara innsýn inn í ákveðin heim sem flestir fá aldrei að mm -hmm. sjá, sko mm -hmm og kannski ekkert eins og ég séi ekki heimur sem ég myndu langan búa dagstaglega í en ekki bara það að hæve verið mikill lúxus og okkur svolés heldur líka bara þetta bara bilaðslega fallegt mm -hmm. bara landskapið afna tungumálið maturin loftslagið þetta var bara heilt yfir bara var þetta að, að mínum matu mín og mér langar að fara aftur til Nís og mér langar fer aftur á Saint mm -hmm. og að vera án í einhverri einu einhver tíma mm -hmm. og kannski fer ég strax aðeins meira já, En, en algjörlega toppurinn. Þannig að... Þú varður gaman að koma við tal. Jú, þetta er búið að vera. Þú ert ágjötur. Er það ekki? Jú, þetta er búið að vera núið mjög fín. Af að, vaf, að vaf búið að benda mér á að ég erum búin að taka nokkur viðtöluðina mm -hmm. sem að það sem að ég þekkti viðmælandin ekki fyrirfram. Og svona einhvern veginn bara svona... Þú, þú, þú ert fyrst í þannig viðmælandin sem er kvenkjins. Já. Það var búið að benda mér á og ég ætti að taka við tala því Svo fór okay. ég við tala í podcastið ykkar og þá Já. svo erum við langar að koma við þá bara er það ok, látum við það að gerast mm -hmm. Það er bara mjög gaman sko. Ég trúi því að þú færði ekkert nema að byggja um að því allt en, sem þú færð frýtt það er innan kassans Það er nefnilega mjög gofa punktu sko. ég, hérna, þegar ég gáði bókina mína 2019 þá var mér sagt, bara, þú á Ég bara rétt í þennan. Það er bara heyrðu, til að þér að stilla taka með vitan. Rétt eins og ég gerði. Eru bara jaa, er æði. Auð bara mega til að bara framar hugmynd. Okay, flott skilurðu og urs yeah. því varð frábært vitan. Það er nebla Nú er ekki þú... seg að segja auðvitað að ég að vinna mína vinnu og velja fólk til að fá vitan en það er mig það. Þú gerir það líka í bland en máli er, er að það er ótrúlega erfitt ef enginn gefur kost á sér. og mér fannst þetta bara svona okay, þetta er eitthvað bara frá þáttinni, bara mig langar til þessa koma í vitan og ræða við þig, bara spjalla mm. og fá að vera kannski ekki endala bara að tala um kynliðstæki eins, eins og ég er vanalega að tala um Nei, og það... líka vera, þetta er kannski svona svolítið svona lýsir og einhvern nátt líka bara hugafarinu þínu, ja. að, að vera próaktífur í segjum sem svo, ok, með langar viðtal þá langar mig viðtal þarna og þá lei ég bara að tekka hvort að ég fari viðtal þarna ja. Þa, það er það sem ég gerði alltaf þri efri viðtöl og þá segir bara veist, ég heyri í þeim sem er langan í viðtöl Já og það er líka annað sem er bara svo magnað. Ég hef aldrei fengið nei sko. Þúst ég... er engin sem segir nei við mig. En, skilur, en... Og ef einhver segir nei við mig þá er það bara ja okay herra gegga en kannski tækifara næst. Akkurætt en þetta er einmitt það sem ég held að sé ekki hjá okkur flestum þessi ótt við að gera mistök og uh -huh. ótt við höfnun. Já. Hvað er að gerast þó einhver segir nei við er, er bara allt í lagi? Ég, hérna, þú ætla að var nærið ekkert áfram í lífinu eða þú ætlar að fara í gegnum lífið og forðast það að fá höfnun eða ney. Það þýðir bara eitt, ef þú uppleifir aldrei höfnun í þínu lífi, þá ekki taka neinar áhættur. Þetta er svo skrýti, sko, ég hitti konu sem er í mitt business með, hérna, eh uh, svona frumköla business með lítið fyrirtæki í Íslandi og hún og spurði mig um ráð og að ég sé að þú ert búinn að gera svona hluti og og ég svona heyrði aðeins í þenni mm -hmm. og svo segir hún ég ég nepplu að senda sko email á á hérna, sem 5 fyrirtæki og þar er bara 3 búna að svara mér og þar eru bara 2 búna að segja já og ég sá er búin að búna senda á fimm þrjú búin að 5 fyrirtæki verið 3 búna svar og 2 beistu hvað það er gott ég að segja bara ha bara svona, og þá þá hún var að horfa og það verið 2 fyrirtæki sem var ekki búna að segja það eðlilegað væri að verið búna að senda 500 emaila yeah. til að fá fá þessi 2 já Já. Þannig að þar sem þú þurfti að gera er að bara að vera drullu sama hvað þú fór nei og fara moku tölvupóst. Já, ég bara fyrst þær ég var að byrja með blöð til dæmis, það var ég óþolandi. Ég sendi bara á ég bara kyntist eða ég var ekkert mart kvist en ég bara svona fann út verið í hverrir voru að skrifa fyrir viku og séð og heyrst og dev af og bara öllum þessum fyrirtækjum aðalda á Facebook, sendi þeim um reglulega skilaboð, þess bara hi hi með parti í kvöld og svo bara hi lengur að taka viðtálum, var bara endalaust Og viðtöl sem eru birt við mi einguðstaðar, það er ekki svo mikið í dag en fyrst þegar ég byrjaði með var það var allt bara eitthvað sem ég bað um. Já, veist, og bara sama kort að var eitthvað endlaga jákvætt og gott eða eitthvað já, þannig. Já, bara eitthvað sko. að starta maður koma hér einhvern dag inn áfram og ég trúi þessu að séu þetta var svona Survivor of the fittest að koma sér áfram á einhvern hátt. Já. Og eins og ég segi bara ég er bara mitt markmið í lífinu að það er að, að þetta gangi upp. Mm -hmm. Og ég ætla ganga. Mm -hmm. Og ég held að ég sé mér svona af því að ég fóru gegn skólaugunguna þannig að ég var einhvern veginn alltaf að svona tossinn og var aldrei nógóð og eitthvað svona að þá held ég að líf mitt snúist rosalega mikið um að ég sé að reyna sanna sjálfa um mig fyrir sjálfa mér ekki fyrir öðrum þess að er aðeinsu fyrir mig mm -hmm. ég fyrir tár í augun sko. ég fæt tár augun að segja þetta af því að Ég held að það sé líka svona eina stæðsta ástæðan fyrir þetta gengur er því er að gera þetta fyrir sjálfum mig. Akkurat. Og mér finnst þetta skemmtilegt. Já. En það er fallegt í mitt. Mm -hmm. Að vera með hérna... Við verðum svo ofta að gera eitthvað til að sanna eitthvað fyrir öðrum, sko. Já. Og þá missum maður held ég að því að ef þú ert að sanna eitthvað fyrir sjálfum þér, þá ertu að íta sjálfum þér áfram. En ef þú ert að sanna e þá ertu svolti að draga eitthvað aftur þér. Ég fattaði þú þar að draga eitthvað af yeah. sem að er mikli mikli meiri vinna mm -hmm. að sanna eitthvað fyrir öðrum heldr en að sanna eitthvað fyrir sjálfum sér. Og mér finnst bara að skipta ótrúlega miklu máli að í sama ákvæði stað fólk er í lífinu að að það er svo mikilvægt að við séum með raunhavar væntingar og kröfur á okkur sjálf. Af því að Vi erum til dæmis alltafarna að reyna einu vett að gera eitthvað fyrir aðra og við biðjumst fyrirgefningar til dæmis mm -hmm. þegar við gerum mistök þá segjum við fyrirgefdu við aðilann sem við sæyrum en hversu langt sé hann að fyrirgefja við sjálfan þann einu mm -hmm. vett þust hvenær síðast fyrirgefdu við sjálfan þann mm -hmm. og hvenær fyrirgafstu sjálfum þér síðast og þetta er heldur í þetta parturinn af því að ná velgengni í rekstri líka er að kunna gera mistök kunna fyrirgefja sjálfum og gefa sjálfum, ég séi alltaf ég gef sjálf mm -hmm. það bara hérna mm -hmm. og, Já, við viðurkenni þar sem ég gerir vel mm -hmm. og tækla þar sem ég gerir illa enda hver dag á að fara yfir hvað gekk vel og byrja hver dag á að hugsa hvað getur gerst betur í dag þessi það er einhvern veginn bara svona að ah, já komum sér komum sér í gott mindset ekki okay. jú, ég held það bara þið kom með þetta langar að tala neður, þið er því bara fínt ekki, ekki góð bara prófart að fá það heimsum er það ekki, jú, bræði takk er að Já, takk, takk fyrir mig. Takk.